Hallå där och välkommen till Tid för podd och detta omöjligt möjliga 64 avsnitt. Vi sitter här i decembermörkret och vilka har jag med mig? Ja, det är Otto här och det är Rickard tillbaka för en ett uppdrag. Det är skönt att ha dig tillbaka. Och ja, ditt är Emilio också tillbaka. Fantastiskt och hur lärdigt mer med denna? Fjärde advent blir det ju. Ja, det är trevligt att ha haft lov i en vecka ungefär, lite drygt. Eh, ja, haft lite att göra ändå. Men eh, det är bra med mig tycker jag. Det känns skönt att ha lite lov för första gången på typ fem mm. år. Jag har haft semester och så, men eh, inte regelrätt lov. Så att, eh, det känns känns kul, det känns bra. Skönt. Underbart. Mm. Ja, men Det är bra här också, jobbet är på låg varv, Så jag går och väntar in julen. Um, det, ja, men det, livet är gött Får jag ändå, ändå ta hävda Nej, men det är bra hos mig med Jag har ju inte haft lov, men jag har haft semester Drog en vän till Valencia Och det. Eh, där bland mycket annat så insåg jag hur mycket jag hatar Britter, <skratt> eller engelsmän framförallt Alltså det, är, det finns fan... Ingenting värre än medelålders rakade britter i Stone Island-tröjor som går runt och poserar på stan utomlands på en bortamatch. Fy fan vad äckligt det är alltså. Ja, det är vidrigt. Det är riktigt vidrigt. Men vidrigt. Annars, var det, annars var det bra. Vad ja. skönt att vi ska prata om en amerikan då i det här avsnittet. Ja faktiskt. Det ska vi ska skönt att slippa prata om den där jävla jeans Bond alltså. Helvete vad trött jag på britter alltså. Och du men du står gärna av Jose Mourinho sista matcher som tränare för United. Det, det har någonting. <laughs> Jajamän, det är helt otroligt att han har klarat sig så länge Men eh, en ära att få se den eh, tomten borta Även om jag inte håller på United då, Men oh, fan, han ska bara bort Usch. Man mår ju bra av det, det gör man ju Ja, ja lite ja, Innan ni frågar så är det bra Man har ju precis eh, varit och Så att eh, man håller på <laughs> <laughs> ja, Men det är skönt att gå åt på Julov var ner lite så här, inför julen Så att, eh, man mår bra alltså. Det är, det är skönt. Mm, du låter på topp. Ja, det stämmer bra det. Eh, men, vi ska inte snacka om vårt välmående, som är ganska uppenbart, utan vi har haft en tävling. En tävling som på oss förra avsnittet. Och eh, det är faktiskt så att vi ska utse en vinnare direkt här i podden. Och jag tror jag lämnar över den bollen till Rickard. Har du två vinnare till oss? Jag har det snart. Ja. Jag har... Lassat upp med en hög med små vita lappar som man nu börjar eh, leka med. Ska vi se? Ska vi se här. Ja, oh, här har vi en lapp. Anton, ge oss en, ge oss en trumvirvel. Uff. Oh. På första lappen läser jag Niklas Persson. Oh. Oh. Stabilt. Grattis. Grattis! Det ja. har, har ju faktiskt taglat in med bara rätta svar, kan vi ju säga. Mm. Ja. Eh, och det vi var ute efter var ju From Russia With Love eh, Kan vi också säga mm. eh, Men eftersom alla hade rätt så, <laughs> ja, så löste du sig själv. Ja, precis ja, exakt. Och nummer två då Som också haft rätt som vinner en mugg Så lekar jag runt lite här med lapparna Och så drar jag Edwin Adolfsson Åh, oh! grattis Nice Två Grattis värdiga vinnare. Ja, men fantastiskt. Kul. Grattis. Ni kommer få muggar skickade till er. Det kommer inte bli innan jul här eftersom ni hör avsnittet innan jul. Men i mellandagarna, början på nästa år så kommer ni få muggar hemskickade till er. Mm. Fira in nyåret med Tid för podd. Så med fördel skicka er hemadress till oss på något sätt så vi vet vart vi ska skicka muggarna. Vi tar kontakt med er. Och kontouppgifter också. Ja, absolut. Kanske, kanske något att skåla i på slaget på nyår. Varför inte? Mm. Ja. Jag ska göra mitt absolut bästa för att slå in dem så bra som möjligt så att Postnord inte <laughs> skickar dem som till i flisor, eller vad säger man? I... Ja, exakt. Nu vet jag ju med att Edwin är mindreårig, men har du lite kask redo så, så dricker jag med, <laughs> med, med god hälsning från oss i på <laughs> Ja, ja, men då drog vi några vinnare. Kul, grattis. Eh, men då springer vi vidare den här podden. Och jag tänkte att vi drar vidare på vårt succémoment, utmaningen. Och jag vill minnas att det är eh, din tur Otto. Ja, tack. Eh, du minns eh, rätt. Men eh, jag eh, börjar lite annorlunda den här gången med en fråga. Och eh, <laughs> Känner ni till en man, eller ringer det någon klocka, om jag säger namnet Morris Pratchett? Nej. Nej. Nej. <laughs> eh, vad bra. Eh, han är eh, nämligen eh, chaufför eh, för ett ganska speciellt eh, fordon, eh, dubbeldäckare. Och eh, han eh, tror jag var med bland annat när Roger Moore... Eh, Utbildades till att köra <gör> dubbeldäckare I London på deras stora Test, uh, test track Och uh, De sa till Roger Moore om, om du inte lyckas med den här bondgrejen Så kan du få köra buss istället För du var ganska bra på det <gör> <gör> Och uh, han i alla fall Kort och koncis fakta han var uh, Det var faktiskt han som var uh, stunt driver När bussen klus på hälften mm. Så att Morris Pratchett, en riktig London Dubbeldäcksförare körde bussen när den blev eh, halv. Vadå? Han, han var bara en vanlig buschaffis ja. London, London. Som skickade Stian Maika för att kliva en buss. Stämmer bra det? Ja. Okay. Fan det fan. Så, jag älskar, fan så gör man filmer. Det är fan på Faktiskt. riktigt stuntmän. Nej, tar han schaffisen? Ja. Han är säkert. Han är säkert lönfet med mustasch också någon sån där. Ja. ja. Han, han, är, han har två credits på eh, IMDB. Det är inte väl och inside level. <laughs> så han är, han är med på två ställen. Så att det var min fakta oh. för i, i år tänkte jag säga, men för idag. Men alltså, så han, han körde bussen på vana gator i London och som varit en ombedd och köra att åter köra sönder en buss. Ja, exakt. Just, ja. Kan se det framför mig ja. på nästa bäckenspelning och alltså som en bylök. Då står de på inspelningsplatsen, och ringer en, ta en taxi från ta taxi Stockholm bara. Kom hit, vi behöver en taxi till, ja. till studion här. Alltså. Bergsgatan Det är ju två kvarter bort Det är ju otroligt samtland med hur Eon jobbade på 70-80-talet De bara plockade in folk som ja. som, som, har, som ja. har hållit på med saker förut ja. som, har på, ja, som, har som har grejat lite Ja men det också så? här jag har som att han skulle ha menar det måste, kan ju inte vara helt ofarligt och att köra den där bussen som ska klivas. Liksom. Nej Nej. man bara rycker lite på axlarna och bara, ja, ja. Ja, de har ju tydligen ett jävligt rigoröst, eller hade då i alla fall ett jävligt rigoröst träningsprogram. Jag vet inte vad rigoröst träningsprogram innebär för dubbeldäckschaufförer, <laughs> men eh, tydligen så hade de det att de var liksom tvungna att kunna sladda på våt, våt, underlag, våt underlag utan att den tippar över och sådana mm. saker till exempel. Eh, så att, ja. Maurice Pratchett. Jag vill lägga oss på minnet. Mm. Ja, det är bara det. Ja, men då nästa gång så är det väl Richards tur va? Om jag inte minns helt fel. Och Hermie. Ja, men det stämmer nog. Ja. Ja, då har det blivit dags för att gå vidare till dagens ämne. Och eh, vi ska ju prata om en amerikansk regent den här gången ungefär någonstruld. Så. Det har blivit eh, tid för Mission Plausible. otroligt uppdrag ja. ja, precis. Så att eh, om ni inte förstår det så ska vi snacka om Mission Impossible och jag tänkte att vi slänger oss in i ämnet direkt. Har ni något eventuellt första minne med filmerna? Vi skulle ju kunna säga, nu bara Hoppa jag på att varför vi gör det här precis just nu är ju för att ja, Fallout är ganska nu, jag har precis kommit på Blu-ray Exakt. Så att det kändes passande just nu. Förlåt att jag Ja, nej, men exakt. Det är ju det därför. Vi har ju snackat om att vi ska prata lite om, om de andra stora agent är egentligen Mission Impossible och Born. Då. Men att vi börjar med Mission Impossible då det ligger i närmaste hands. Om jag inte minns helt fel så kom Fallout på Blu-ray för två veckor sedan. När ni lyssnade på avsnittet. Så ett första minne. Har ni det? Jag vet jag, Nej, jag vet ett tusan vad det skulle vara för något. Alltså... Det här är en filmserie som inte riktigt har Den har inte riktigt tagit mig med storm förut Jag såg Mission Impossible 3 på bio Och har sett de flesta på bio som dess Men inte alla Och jag vet, nej Alltså. Det är sådana filmserie som bara På något sätt har jag vetat att den har funnits Men aldrig riktigt brytt mig om den för en sista tio år, kanske. Så att jag vet nej, jag har ingen aning om vad jag stöter på den först egentligen. Jag har absolut. Eller. Jag tror det där. Jag har inga minnen så här, alltså från tidig barndom att jag så här växte, vad ska jag säga, växte upp med filmerna. Så jag vet egentligen inte första gången som jag hörde namnet Mission Impossible. Men mitt första liksom, riktigt tydliga minne där jag ändå blev mer medveten om det här, det var när trean kom. För det har jag väldigt tydliga minnen av när den kom och jag minns att, att vi hade en, en kväll på skolan. Du gick, jag, då gick jag i högstadiet, där var när han kom på DVD eller någonting, jag vet inte vilket år det var. Då hade vi högstadiet och sen så skulle vi samlas klassen och ha ja, med typ en kväll slash natt i fritidsgården och hänga med eh, klassen. Och eh, precis en till fritidsgården då så fanns aulan och då skulle de visa ett par filmer under kvällen så vi kunde gå och titta på. Eh, det var bland annat en, en av så filmerna vet jag och eh, Postball 3. Så då visade de den, jag tittade inte på den men jag gick in och typ öppnade dörren till aulan och det var precis under eh, broscenen. Eh, bro Så det kan man säga är väl mitt mm. oh. första minne av att jag öppnade en dörr in till en skolaula och den, den scenen visas. Eh, men nej, annars har, jag har inget sådär första minne egentligen om när jag såg första alltså min första Mission Impossible-film på riktigt och vad jag tänkte och tyckte och sådär. Som sagt, det var väldigt mycket samma för mig att det här var bara en filmserie som gick förbi mig. Och som egentligen har börjat närma mig först de senaste åren. på jag väl säga. Mm. Mm. Nej, jag har ju inget sådär minne som sticker ut. Okej, okay. ja, alltså jag minns att Mission Impossible 1 och 2 rullade ofta på TV4 i början på 2000-talet. Jag är mm. tämligen säker på att jag såg de här filmerna innan jag såg min första Bond-film- för jag minns när jag kollade på Star Wars som gick på TV4 så kördes de ofta efter Star Wars-filmerna. som att Tom Cruise var och är en väldigt stor filmstjärna så jag tror att de marknadsförde de filmerna ganska hårt med hjälp av hans namn. så att Tvåan såg jag väldigt väldigt tidigt i alla fall. Jag minns jätteväl scenerna i slutet när han kör på motorcykeln och här. Men sen är jag liksom fullt filmserien Jag tyckte det var underhållande Så att det har liksom gått parallellt Med Bond egentligen Men ja, nog gamla TV4 Att tacka för Mission Impossible Ja Ja, Väldigt mycket TV4 År 2000 visar Mission Impossible rullar Det är of face off Ja, verkligen Men ja, som sagt Det finns en anledning till vi pratar om Mission Impossible Och det är ju för att det är en filmscen som ligger Väldigt nära till hans, till Bond Det är väl egentligen den filmscenen som enklast kan jämföras Med Bond-serien Det handlar ju om agenter och det är ju liksom Storslaget och de har väl på något sätt Influerats av varandra Så jag tänkte liksom En väldigt, väldigt öppen fråga Kan vi jämföra Bond-serien och Mission Pulse serien och i sådana fall hur vad, Hur tycker ni, vad tror ni um, Ja, det, det, det är klart att man kan jämföra dem. Sen skulle väl kanske inte jag vilja jämföra dem på det sättet som Gemelman gör. Att, att man tycker att Mission Impossible-filmerna är eh, så häftiga och Tom Cruise gör sig och där och där och där stuntet. Och har ni sett vad Tom Cruise gjorde senast och vad häftigt det här. Och, och sen så ser man en Bond-film där det inte alls är på det sättet. Och att man det, det jag kanske tycker att man borde vara medveten om när man ska jämföra det är att de aspirerar ju trots allt ändå till att vara. Gör få olika saker, eller i vart fall tycker jag borde göra det. Jag tycker inte att Bond ska aspirera till att göra det som Mission Impossible har blivit de senaste eh, ja, framförallt tre filmerna. Eh, och det borde man väl kanske ha med sig. Sen Man kan väl alltid jämföra, men det blir mest bara, om ni ursäktar uttrycket men en kukmätningstävling om vilka filmer som drar in mest pengar. Och eh, det tycker jag inte jag är speciellt intressant överhuvudtaget. Jag, jag tycker väl kanske snarare att ska man jämföra bomber så här, eller kanske med barn. Men jag vet inte. Ja, men precis som du säger, men det, är liksom, det blir på något sätt oundvikligt att man jämför dem. Men jag är inte säker på att de bör göra, göras det. För att i min värld, så tycker jag inte riktigt att de ska. Eh, eller. Jag tycker inte Bond och Mission Impossible är riktigt är samma typ av filmer. Jag tycker inte att de ska vara. det. Um, Mission Impossible har har ju blivit en väldigt, alltså högoktoni action franchise med, ja, intrikata eh, handlingar eller vad man säger för det. lite lite så, medan. Bond inte riktigt är det på samma sätt. Sen, sen kommer de alltid att jämföras så länge båda serierna finns kvar för att ja, det är action, det är stunts. de reser mycket över hela världen. Men jag tycker väl inte riktigt att Bond ska behöva leva på stunts på samma sätt som Mission Impossible gör. Så att det för min, för min del så spelar inte de jämförelserna roll så mycket. Nej Och på det sättet så är det lite intressant hur det har blivit en liten växelverkan mellan de filmerna att Mission Impossible har tagit över den rollen som Bond kanske en gång hade. Av att vara drivande i att gå längre och längre i stunds. Och nu tycker väl jag kanske att Mission Impossible har nått de har trots allt ändå nått en viss gräns för det jag tycker att ah, men dit kanske inte Bond ska gå. Nej, alltså precis. Alltså... Um... Det känns som att den allmänna diskussionen är ju Vad kommer Tom Cruise göra framöver? Mm. Alltså vilka stunds kommer han göra? Vad kommer att hända här näst, Så helt klart är den diskussionen vänds från bondfilmerna till Mission Impossible Och det är väl liksom så de har sålt in sina filmer de senaste Ja men alltså i sen tvåan egentligen Ja, ju. ja, absolut jag menar sen, Men sen kan man ju alltid jämföra om det, det är allt, I alla fall, även om inte jag tycker att de kanske bör ställa sida vid sida och vilken är bäst och så vidare så tycker jag alltid att det är... nu har min mic droppat lite men eh, att i alla fall jämföra dem med eh, karaktärerna Ethan Hunt mot Bond jag tycker ändå att man kan jämföra vissa actionsekvenser även om eh, även om Mission Impossible kanske är lite andra grejer så finns det ju trots allt väldigt mycket i de filmerna för det är trots allt väldigt renorda actionfilmer filmer där man faktiskt kan ta element och jämföra med hur action är i bondfilmen och så vidare så det finns ju definitivt saker man kan jämföra dem med. Sen bör, bör man inte Tänka att det ska vara Att det är samma, samma typ av filmfranchise Som har samma mål och vill uppnå samma saker Nej, precis För det som, det som slår den När man tittar på de här filmerna Det är att Mission Impossible är väldigt mycket amerikanskt The Bond känns på så sätt Mer europeiskt Tycker ni också att det känns som att Mission Impossible är väldigt tydligt usa svar på Bond, eller hur, hur ställer ni er till det? det ja jag tycker, det har, jag tycker det varierar. Eh, om jag ska dra. Jag, jag tycker väl kanske att det har blivit det. Eh, men om jag ska dra en. Alltså snacka lite om en film på en gång, men jag tycker att första Mission Impossible filmen där som jag slogs där. Det var ju att den känns nästan som en modern europeisk spionfilm. Eh, Sen, sen, känns nästan... sen har det ju blivit väldigt mer amerikanskt allt, allt eftersom. Den första har nästan lite mer med barn att göra på något sätt. Alltså i, i känslostil tycker jag. Ja, jag, jag tycker nästan att den, den känns den... mer europeisk än vad mycket av Brostaneran gör. Ja, absolut. ja Det håller jag med om. Det måste jag ändå mm. hålla med om. Ja, absolut. Men det är ju verkligen som att... Det är ju Tom Cruise som liksom ligger bakom den här filmscenen egentligen. Han har ju varit med och producerat de här filmerna som första början. Det var ju hans idé nästan att han var ju fan av serien och sådär. Alltså tv-serien. Och han har ju liksom legat bakom då. Han, han är ju väldigt amerikansk ju man är vänder vrider på det. Så att det är ju. När jag tittar på de filmerna så känns det väldigt tydligt som att det här är liksom. Det här är Hollywoods svar på vad Bond. Är. Som att de har tagit vad, som, vad Bond är och vad som funkar Och liksom slängt in det i någon form av Hollywoodmaskin Och slängt ut det på andra sidan Så ja De riktar sig mycket mer tydligt till en amerikansk Publik än vad Bond gör Ja men exakt Och eh, det är liksom intressant Att se hur de har Vuxit på ett sätt Och förändrats Å ena sidan Men att de alltid liksom har Varit väldigt amerikanska på det sättet men eh, det är väl det tydligaste Som jag ser vi har ut vad som, är, vad som skiljer Bond och Mission Impossible Men Om vi ska röra oss in till Själva serien som sig Har, ni, har någon av er sett TV-serien som filmscenen är baserad på? Nej Nej. kollade bara lite Youtube-klipp Från den, men jag har inte Sett ett avsnitt Jag rotade runt lite på Youtube Men jag lyckades inte hitta något helt avsnitt så att, Det har varit kul att se någonting Men jag såg lite småklipp också som Emil Bara för att få någon känsla av vad det kan ha varit Ja, för det var ju en tv-serie som gick mellan september 66 och mars 1973 Och det var en tv-serie som egentligen var baserad på Vad organisationen IMF, eller IMF höll på med Och eh, det var ju väldigt mycket en serie som kretsar runt Gänget liksom, som höll på med de uppdragen tillsammans. Och det som filmscenen sen plockade var ju karaktärerna egentligen i första missionen på filmen Och sen plockade de också det här med maskerna. Alltså att de kunde klutsa till vem som helst. Och även det här med att de får ett uppdrag och att de ska acceptera inom fem sekunder och att liksom, medierna själv förstörs inom de sekunderna. Mm. Mm. Uh, Line, your mission, should you choose to accept it? Mm. Exakt. Det är alltid med. Det är liksom det Men karaktären i första filmen Det är väl bara Jim Phelps som är tagen från Serien va? Ja, han är den som är namngiven Sen har de dragit inspiration De andra fyra karaktärerna förutom Ethan Hunt Ethan Hunt är ju specialskapad liksom För filmerna som sen Tom Cruise spelar mm. De andra karaktärerna är delvis inspirerad om de som faktiskt var med i serien. Och sen en detalj bara som jag inte heller får glömma men som jag ändå tycker är snyggt att de fortfarande har kvar men det är ju förtexterna som också är samma från tv-serien med stubinen som, som brinner ut och det visas snabba klipp. Precis. Och kanske framförallt musiken som vi kommer att prata om lite mer men att huvudtemat i filmserien är ju såklart huvudtemat som var i tv-serien av Lalo Schifrin men i övrigt är det inte jättemycket som kommer från eller, jättemycket ingenting alls som är från tv-serien så de är liksom ja men de, precis, de har ju tagit ramverket på något sätt mm. det är det som sticker ut som viktigt från serien och sen bara byggt på något helt nytt ja och liksom, det här kommer ju egentligen från att Tom Cruise var ett fan av det när han var ung sen kan man ju nämna också att det kom de försökte göra om tv-serien på 80-talet det var 88, men den floppade. De försökte med en tv-serie då alltså? Mm. Yes, det blev eh, två säsonger. Två säsonger till och med. Tror jag, ja. På ABC. Första gick väl på CBS. Så du gjorde om det. Det var väl också han, vad heter han som spelar eh, Jim Phelps i tv-serien? Det är väl bara han tror jag som är med från gamla tv-serien. Som är med i den 80, 80, eh, som kom 88. Eh, jag vet inte, det är, det är inga direkt kända skådespelare mer, så det är inga namn som jag har... Lagt på minnet. Men skulle det vara någon form av uppföljare då? Eller? Äh, bara någon form av reboot i stort sett. Okej. För ja okej. Ja, för han, Jim Phelps, hette Peter Graves. tydligen. Just det, så var mm. Men med det sagt så tycker jag att vi rör oss in i den ja, filmscen vi ska prata om. Och då bollar jag över det här till Emil då. Och uh, Mission Impossible 1 från 96. Yes, och uh, det var... Paramount Pictures som då ägde rättigheterna till, till tv-serien och den här franchisen. Och de hade egentligen försökt få till en film ganska länge. Men det här konkretiserades först då när, precis som Emanuel sa, när Tom Cruise klick in och ville göra filmen med hans nybildade produktionsbolag och lyckas övertala Paramount att genom förtroendet och starta igång där och fick en budget på 80 miljoner. Så Tom Cruise var med och producerade redan från första början egentligen. Och eh, filmen, den regisserades av Brian De Palma eller hur man nu uttalar hans namn och eh, handlar i korthet om att eh, IMF eh, försöker återfå en lista över tecknamn på agenter. Och eh, under det här uppdraget så dör nästan hela teamet och eh, det visar sig småningom att eh, det fanns en mullvad i teamet och att det här uppdraget egentligen bara var att ta reda på vem som var mullvaden. Och Itarhand blir misstänkt som mullvad och måste nu försöka ta reda på vem som är mullvaden samtidigt som man lyckas återfå listan över agenterna så de inte de blir röjda. Och eh, det här var ju som sagt en tv-serie från början och den här filmen blev faktiskt kontroversiell bland skådespelarna som var med i tv-serien. Av just den anledningen att eh, Jim Phelps som då eh, i filmen spelas av John Boy eh, var hyfsat central då i tv-serien. Och vad ska man säga. Spoiler men filmen är gammal. Så alla har ju sett den. Men han är ju faktiskt ond i den, här, i den här filmen. Och det här var väldigt kontroversiellt. Och de gamla skådespelarna gick ut och i stort sett fördömde hela filmen. Och gick ut och sågade det. En annan intressant grej man kan eh, säga från ett Bond-perspektiv är ju att Andreas Wisniewski som vi känner som Necros i The Living Daylight spelar en av skurkornas hantlangare Härligt mm. återseende mm. Mycket härligt eh, Annars finns väl inte så mycket mer att säga än att den hade premiär 1996 och blev en stor biosuccé och den tredje mest inkomstbringande filmen 1996 Men vad tycker vi om den här filmen? Jag hade bara sett den en gång innan jag såg den nu. Och ja, framförallt det som slog mig som jag sa förut, det är att den känns som en modern europeisk spionfilm. Och det, det, det är väldigt intressant att se, se vart det här började. En av anteckningarna jag skrev ner när jag, när jag såg filmen det var att det skulle vara det ungefär som att man gjorde License to Kill som den första James Bond-filmen. Den är bara så här helt annorlunda mot väldigt mycket av ska komma. Man kan bara se direkt att det här är en annan typ av film. Bara i stort sett på stillbilder från, från filmen. Ja, det här, är ju, det här är ju verkligen inte en actionfilm. Förutom möjligtvis precis på slutet. Då, men det är, det är ju verkligen en spionthriller eh, som... Så den, den sticker ju ut verkligen i filmserien i övrigt som något helt annat. Eh, jag måste inte säga att det är gillar det väldigt mycket. Den har en väldigt härlig så här kylig känsla som eh, det, det är ju nästan som att se en någon så John Le Carré-film från 80-talet mm. eller något. Mm. Jo, verkligen. Ja, alltså Det är ju väldigt intressant hur mycket den faktiskt skiljer sig från de andra filmerna. Jag tror till exempel inte att det avfyras ett enda skott i den här filmen. I alla fall inte från Ethan hand sida. Så de skjuter ju ingenting och det är på så sätt att det Väldigt lågmäld spionfilm. Och det som man kommer ihåg framförallt, det är ju den scenen de bryter sig in och tar den här listan då i, i Langley. Och helvete vad bra den här! Ja, det, det är helt är sinnessjukt bra. vad bra, bra den scenen här. Ja. Alltså, ja. Alltså, den så den är så himla spännande och välgjord, alltså. Kädrans, ja. <laughs> ja. Jag hade glömt bort den. Ja, ja alltså, det är ju. Det är lite som det, och sån uppningscenen när de är i Prag, och när de är på den här restaurangen, och akvariet går sönder, och Tom Cruise i Titan Hunt flydde ifrån så där. Så att det är en väldigt kompakt film. Den är verkligen liksom to the point. Det finns inget överflöde i filmen. Nej, nej, nej. Ja, det är den ganska överlagt kortaste filmen, vill jag också minnas. Mm. Och det känner den väl. en väldigt tät, den är väldigt spionig och den är väldigt. Ja, I men. Uh... Härlig får jag väl den säga. Första gången jag såg den, då var jag ändå lite så här. Ja, men den var väl okej. Okay, men nu känner jag fan det här är en det här är en bra tät film och Tom Cruise är jättebra. Eh, alltså, det är finns så mycket man, eh, man faktiskt skulle kunna ge, ge den här filmen beröm för. Eh, sen är det ju egentligen väldigt svårt att jämföra den med resten av, av serien. Det hade ju nästan varit, hade den här varit en helt annan film som man del någon, någonting annat. Så då. då man ja. Den hade lätt kunnat vara det. Man hade kunnat bryta ut den ur serien. Ja, så sen när man sätter på tvåan så är det så här... Vä vänta, vad är det här för filmserie? Det, det är ju liksom... Det, de hade kunnat heta något helt olika med andra karaktärer- mm. och så hade man inte tänkt mer på det. Nej, precis. Det är ju liksom att... Det här hade kunnat vara en fristående film som Tom Cruise hade gjort på 90-talet- och det hade inte varit en med det- för den har ju tydlig början och tydligt slut- och den lever verkligen i sin egna värld Och... Eh, det är nästan intressant att kolla det som liksom parallellen med Goldeneye som kom ett halvår tidigare att det här är som filmserie för 90-talet på något sätt fast de ändå är lika och olika på samma gång. Mm. På tal om slut så är väl där jag tycker att den tappar lite. Jag tycker att klimatet är så där alltså. Alltså det när jävla helikoptern som ska in i tunneln och alltså ja, jag fattar inte att de Försök den gång. Det är så tok, dåligt. Eh, Spealeffekt alltså. ja, Det ser fult ut, och framförallt också när man ser vad Mission impossible filmerna senare har blivit: att de i stort sett bara gör praktiska effekter. Och sen så är det en TDI-fest som ser jättekonstig ut, och som jag tycker egentligen bara är korkad idé från grunden. Mm. Man, man ser ju där vad. Vad, films, vad den serien sen vill bli men mm. det, det, det passar ju verkligen inte in i den filmen där och då exakt det de ville göra det var egentligen att ta de, eller där de gjorde senare, då var ju ta scenen i Langley och bara göra större till nästa, nästa kommande filmer mm. ja Otto vad, vad tycker du om den här filmen eh, nej, men jag tycker den är bra jag tycker jag att tänkte på hur mycket jag tycker om Brian de Palma som regissör jag tror vi har nämnt favoritregissör. Vi kanske har fått någon fråga om det någon gång. Eller favoritfilm i alla fall. Men Brian De var är definitivt en av dem. För mig. Jag älskar Untouchables till exempel. Den är fantastiskt bra. Och Scarface också. Men nej så han, han gillar jag. Och han får verkligen till den här täta thrillerkänslan. Som jag kanske inte nödvändigtvis tänker på. När jag tänker på Mission Impossible. Men som jag verkligen tycker om. Och jag tycker passar filmerna liksom. Jag hade, jag hade gärna sett liksom en Brian De Palma bondfilm. Det hade varit sjukt intressant. Mm. Ehm, ja. ja. Men jag tycker om den. Ja, men intressant att du att, att, att nämnde honom. För att jag skrev med, med vår kära vän Anton här helgen. Och att jag försökte pitcha den här filmen från honom. För att han inte tittade på den. Mm. Och jag tänkte inte på den här såg om den där filmen. För att jag har inte sett den på ett länge. Och jag tänkte det, att hade Alfred Hitchcock levt liksom till 90-talet och gjort en modern Film så hade det varit något i den här stilen ja. För Brian De Palmas mm. Största inspiration var just Alfred Hitchcock Och ja. det känns verkligen mycket som Som hans typ av film ja. Man har som liksom ett mysterium och man har Väldigt tydliga karaktärer Som vi försöker reda ut det här mysteriet Och det är högortanigt och det är spelat Och det är välklippt och sådär Så att den är väldigt Klassisk på något sätt ja. Men hade, den är diametralt olikt Allt annat som kom senare i serien Ja Annars vill man pitcha den här filmen så är det ju för sig ganska enkelt att bara säga att det här är en 90-talsfilm med Emilio Esteves. Då vill jag. alla se dem. Alltså det där, jag är fortfarande där, tycker det är så jävla coolt att... För han var ju ett välkänt ja. namn då. Mm. De tar in han, han får form fem minuter och så mm. dödar de honom. Och han dör, alltså det... Fy fan, den, den scenen, alltså den sitter mm. på nätinnan, alltså. Jävligt ja. brutalt. ja. Men sen hur... Eh... Om jag får slänga ut den. Nu har inte vi riktigt samma relation till Mission Impossible som vi har till Bond. Men jag tänker just det med att de tog en gammal tv-serie-karaktär och gjorde den ond som skådespelarna som är i tv-serien rasade över. Hur ser ni på det där? Alltså rent principiellt att man gör det. Det är så svårt att tänka sig in det där som jag inte har en relation till den karaktären alls. Ja. Mm. Uh -huh. Så att... Det är svårt att liksom... Riktigt... Tänka mig in i vad de kan känna För för mig är det ju... Jaha, ja, det var ju tråkigt Eller jag vet inte ja hej. bra Nej, men, Jo men precis alltså, Ja det är om man ska försöka vända på det På något sätt Att de, ja, men, de väljer att ta tillbaka Tiger Tanaka i nästa Bond-film Och göra en ond Ja då skulle man ju inte bli glad Alltså Eh, samtidigt så förstår, det verkar det verkar ändå vara något medvetet- att de vill chocka lite med, med det här att de dödar Milo SFS direkt- och dödar då den gamla ikoniska byråchefen. Eh, så det känns ju ändå som att det är utstuderat. Ja, framförallt att sätta Tom Cruise i förra direkt. Det är väl kanske det största, det skulle jag nästan tro. Eh, men att... Eh... Ja, hade man haft en relation till tv sen hade ju, så här, hade ju förmodligen varit jobbet. för man... jag, jag, jag bryr mig inte så om det. Men jag kan ändå förstå den ilskan. Mm. Det som är intressant, om vi ska dra någon parallell till Bond, det är ju att originalmanuset till GoldenEye är ju väldigt, väldigt likt det som blev Mission Impossible. För det manuset som Michael mm. Franz strev 1993, det har ju att Bonds chef... Eh, eller ja, Bonds gamla kollega 006 är en äldre herre som vänder sig mot MI6 och är en förrädare. och att sen eh, en lista med agentidentiteter skäls och att klimaxet är på tåget som går mellan London och Paris så det är ju intressant att mm. det sen slutar upp med att bli Mission Impossible <laughs> oh. som, det är nästan för många likheter för man ska tro att det är en slump, men ja, jag vet inte men hade han något att göra med uh, Mission Impossible 1? Inte officiellt. Okej. Okay. Men uh, det är ju möjligt. Jag menar... I can neither confirm nor deny. Eller vad är det man säger? <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja, Nej, men det är ju inte omöjligt att det, det liksom sipprade över någonstans i McGraw när blev uppskjuten och sådär. Mm. Men uh, har man någon form av konsensus runt den här filmen? Tycker vi om den eller hur känner vi? Det låter väl så, ja. Mm. Äh, men uh, Otto, lite musik snabbt tycker jag sitter på sin plats. Ja, det kan vi väl uh, ta. Uh, det här var ju, jag tror inte du nämnde det Emil, men det är ju Danny Elfman som har skrivit musiken till den här filmen. Uh, jobbat typ 99,9% med Tim Burton och ingen annan. Uh, men uh, ja, tanken från början var faktiskt att en annan uh, kompositör skulle skriva musik till den här filmen. Vet ni vem det var? John Barry. John Williams. <laughs> nej, fel båda två. Emil, har du någon gissning? Hans Zimmer. Eh, nej, det är vår gode vän Alan Silvestri. Eh, mm. Hade nog kunnat funka ganska bra eftersom han gillar lite sköna rytmer och sånt. Lite Jerry Goldsmith-liknande. Eh, sköna rytmer gillar ju Daniel Elfman också visserligen. Men eh, ja, eh, vi nämnde ju inte... Eh, eller, Emanuel nämnde ju Lallo-kiffring och det är ju han som har skrivit temat- och musiken överlag till, till tv-serien. Och ja, det är väl ett av de mest välkända filmtemana skulle jag säga. Alla känner ju till Mission Impossible utan att ha hört. Bara man hör flöjtdrillarna i början så vet ju alla vad det är. Men jag tänker att vi kan lyssna lite på hur det lät från originalet. Och också hur det låter i Mission Impossible från 1996 av Danny Elfman. Jag minns så väl att de körde det här temat när det var Lotto på TV4. Du på 2000 talet Tillsammans med när jag rullar upp så okay. kör de det här temat. Ja. riktigt märkligt? Mm. Ja. Ja, det, det låter märkligt. <laughs> mm, men ja, vad, vad tycker ni om, ja, om temat? Det är ju väldigt välkänt. Liksom. Det, ligger ju... det är ju så lallar och chiffrin bra det bara kan bli. Alltså. Det är sånt. Ja. Det går ju inte i fyra fjärdedelar direkt. Nej. <laughs> Utan eh, det är ju. Vad är det egentligen? Ja, det är fem fjärdedelar nu. Fem fjärdedelar, ja. Med lite gung på det. Ja, det är bra swing. Um, ja, jo, men det är väl ett av de mest easily recognizable, lätt igen kända Filmtemarna um, Och jag tycker om det. Jag tycker det är, det är bra. <laughs> det ser väl anvä vä användbart ska jag säga. Ja, verkligen verkligen. Teman ska vara, det pratade vi om innan vi spelar in, men enligt mig så tycker jag teman, filmteman och motiv ska vara simpla idéer som kan användas och böjas och göras liksom på hundra olika sätt. Det är ett bra filmtema för mig. Ehm, som till exempel ja, men bond temat temat är enkelt att <gör> göra varierat. Men ehm, Daniel Elfmans variant, ja. Vad tycker jag om den? Jag tycker väl det är helt okej. Okay, liksom. Den är väl rätt straight forward. Ja, det skulle komma bättre, bättre musik sen. Men eh, ja, sen gjorde ju Lalo Schifrin också ett eh, till tema som har följt med in i eh, ja, de här Tom Cruise-varianterna Tom Cruise -varianterna av filmerna, om jag säger så. Eller Tom Cruise, eh, Mission Impossible-filmerna, eh, som heter The Plot. Och ja, det förekommer ju eh, inte så mycket här, vad jag vet. Jag har inte råkall på Mission Impossible 1- och Nej, jag har inte ens um... heller faktiskt, men jag hörde det ett par tillfällen lite så, hintas mm. av inte mm. kanske rakt ut i eten men det fanns där, det finns där ja. Jag tänker vi kan lyssna lite på hur det lät i eh, tv-serien i alla fall, så att ni har det färskt i minnet när vi kommer fram till de som faktiskt har använt det med vilja tänkte jag säga men som har använt det lite längre fram så här lät The Plot av Lalo Schifrin från eh, tv-serien tema som är straight forward <laughs> om något. Det är bara, da, ba da, ba da, ba da. ja det ligger bra i munnen alltså. mm, Det kommer vi höra senare att det, det smälter in i musiken perfekt. Mm. Ja men precis. Jo det, det känns som det här kan man också göra mycket med, liksom göra olika rytmiseringar av det och det blir trevligt. Yes. Men musiken i övrigt vill jag bara säga att det är väldigt så här mycket underscore. I den här filmen. Det är inte så mycket som sticker ut för mig. Nej, precis. Det är ju en spionfilm där man kanske inte finns jättemycket utrymme för bombastiska eh, actiongrejer. Så. Nej, så är det ju. Är det någon annan som har något att säga om musiken, eller eh, ska vi gå vidare till nummer dos? Det låter ju väldigt mycket Daniel, Fman, alltså. Det där soundtracket det är väldigt, ja. liksom, väldigt mycket 1990 tal Ja, och ändå är det mm. inte. Så mycket Daniel Elfman som det kan vara. <laughs> eh, faktiskt, det är ju ett av de minst Daniel Elfmaniga soundtrack han har gjort skulle jag säga. Eh, det finns ju många andra där det liksom är ja, men, helt galen musik, typ Beetlejuice Ja, men liksom eh. när man hör det som med vad som kommer de kommande filmerna så är det ju tydligt att det här är liksom gjort i en annan era. Absolut, absolut. Han har ju verkligen sin distinkta liksom ja. stil. Men sen när man liksom pratar om huvudtemat så är ju det. Det är ju väldigt, väldigt ikoniskt Och det är ju svängigt och det är härligt Sen Det är ju liksom, ska man jämföra med bondtemat Så är det nästan bara taskigt För att bondtemat är, är ju bättre, såklart Men eh, i sig ja. så är det ja. ju Väldigt härligt att lyssna på Och det går ju att använda till väldigt mycket Och det är ju tacksamt för kompositör som har kommit senare mm, absolut Emilio, några sista ord eller ska vi gå vidare? Jag har väl egentligen inte så mycket att tillägga Förutom att jag verkligen Älskar, älskar Mission Impossible-temat jag vill bara liksom få det sagt och precis mm. som Emanuel sa det är elakt att jämföra med vårt temat men det här tycker jag är helt otroligt bra annars så säger väl jag vamos a Sevilla. ja, då rör vi oss in på 2000-talet och så tänkte jag dra lite Mission Impossible 2 och ja, den här filmen kom ju fyra år efter den första filmen första filmen var en stor succé Och de ville väl föra in den här scenen in i det nya årtiondet och årtusendet Så då kom Mission Impossible 2 Och de plockade in den kinesiska regissören John Woo Att eh, hålla i den här filmen Och det är ju en väldigt annorlunda film mot vad den första är Det kan man ju se nästan egentligen från första scenen Filmen handlar egentligen om att Ethan Hunt ska ta reda på eh, viruset Chimera som har blivit, eh, som IMF och amerikansk regering är ute efter då den eh, doktorn som har tagit fram det viruset har dött i en flygkrasch. Och det involverar egentligen en jakt över hela världen från eh, Spanien till Australien. Och den eh, har sitt storslagna klimats just i Australien där utan att, ja, jag kan väl spoila den här filmen också då den har kommit ut för så pass många år sedan att fiendet är en före detta IMF-agent som eh, känner till Ethan Hunts alla steg och metoder egentligen. Och där den sammanlänkade personen, karaktären är den kvinnan som den skurken då har uh, varit tillsammans med och som även Ethan Hunt blir kär i. Den här filmen var en enorm succé. Det var... En av de största filmerna från 2000, eller år 2000. Och den blev ganska hyllad. I alla fall när den kom. Sen har den väl sjunkit lite åsikter rent allmänt. Och Mission Impossible 2 då, vad, vad tycker ni om den? Oh, oh. Ja, det är ju ett, alltså... Det är ett steg neråt eller många steg neråt från The Palma-filmen fyra år tidigare. Ja, alltså, va, så vad är det här? Alltså, <laughs> alltså, förlåt. Jag försökte vara lite snäll. Nej, men, fall, alltså. Det var... <laughs> nej, John Voh, så alltså, jävlar. Det här var ju typ hans brytpunkt. Efter det här så gick hans karriär åt helvete. Åh, <laughs> mm. oh, herregud. Jag kände att jag gick lite åt helvete av att se den här filmen. Men alltså, om man säger så här, ska jag vara snäll mot den så tycker jag, kan man överleva den första halvtimman så kan man väl i alla fall finna, finnas ett visst underhållningsvärde i resterande delen av filmen. För då är det mest bara konstig you action resterande en en halvtimman. Men första halvtimmen är... Alltså det är så brutalt så jag, jag, vet inte, jag, vet inte, jag, jag visste inte vart jag skulle ta vägen när jag, när jag tittar på det. Jag bara, jag, jag kan inte se det här. Alltså. Och på tal om, på tal om heter Golden GoldenEye, eh, eh, alltså vad säger man, paralleller dit. Den, eh, vad ska man säga, biljakten i Spanien när de håller på att ska jaga varandra. Alltså, fan. Alltså det, det är franchisen den, den här franchisen ja. sämsta scen. Och den näst sämsta scenen Det är ja. dansscenen När det i stort är slow motion i två minuter När de står, oh! när de står och tittar oh! Bara så tittar på varandra <laughs> det är <så> <laughs> Alltså det här, är ju, det här är ju Mission Impossible och Även om de bara har haft liksom, Det är väl sex filmer de är uppe i nu, Men det här är ju seriens Diner Day Alla dagar i veckan Ja, men alltså, så Jag snackade med en kompis häromdagen Om den här filmen Och han Uh, han, för vi, vi snackade om Mission Impossible för några, några veckor sedan Och då sa han att Mission Impossible 2 Är den bästa Mission Impossible-filmen sen, sen visade det sig att han har typ knappt sett Några Mission Impossible-filmer Men anledningen till att han gillade den här Det var att han såg den så ofantligt mycket När han var liten Och det kan jag förstå För det här är ju en film ja. är man åtta år och ser den här då, då kan jag förstå att den här bara rullar om och om igen Men... Nej, ja. mm. äh, fy fan Nej, ja, det är en riktig... Riktig turd Alltså... Biljakten är en sån tok ripoff off på GoldenEye. Det är typ samma scen. typ. Ja. Uh, nej, det är skumt. Alltså. Fast de aktivt försöker kvadda varandras bilar. Eller inte döda varandra, men skada bilarna bara. Det är så konstigt. <laughs> det känns som att Tom Cruise vill döda sen mm. Newton i den här scenen. som liksom puttar ut <laughs> den över klippkanten. Ja. Men det är ju, det man nästan slås av allra mest när man kommer in i den här filmen som Bond-fan det är att vad är det här de ville ha när de gjorde Dino The Day? Alltså, men jag tänker på att klippar inte Dino The Day, det är Christian Wagner, han klippte den här filmen och tänker man ur det perspektivet så ser man en del likheter rent stilistiskt. Den, är, den här är liksom vräkig den är löjlig, den är överdriven och liksom Eon har ju plockat många stilistiska grepp inför Dino till den här filmen och det är väl ändå förståeligt för det här var ju liksom den största filmen år 2000 så ja kommer man in som bond så är det, det jag tänkte på när jag den här filmen spontant alltså jag ja mm. jag har inte tänkt på det så men det är det, när du säger det så ja, eller, eller så var det här bara rent allmänt en stil action-stil som var poppis då mm eh. Det var ju det. Ja, det var det ju. Ja, precis. Ja. Uh, så det var ju ja. Men samtidigt känns jag som att jag är typ den enda i världen som får ut lite nöje från den här filmen. Och det är väl för att jag också har sett den när jag var liten. Den är ändå, som du sa, men en film som rullar på bra. Men sen, ska man försöka ta sig den an objektivt så är den ju väldigt, väldigt konstig. Alltså jag jag, har sådana problem med. Gurken som heter ens och ihåg vad han heter. Men det är ja Ries. Ja, oh, oh, precis. Doug Ries Grotten spelar Sean Ambrose. Oh, herregud alltså. Alltså han är så konstig i den här filmen. Han spelar den här rollen helt jävla... Jag, jag fattar inte vad som händer. Alltså det är ju inte... En, jag vet inte det är inte positivt för den här filmen när man säger skurken Ambrose och jag tänker på Johnny English Reborn före Mission Impossible 2 det, det, det talar ju mer om, om den här filmen än om Johnny English kanske, så jag vet inte det, ja, jag har inte bra skurkassociationer till namnet Ambrose det är två riktiga jävla kukskurkar alltså. vad dåliga de är Men, ja. för liksom tittar man på den här filmen direkt efter Mission Impossible 1 som, som jag gjorde, att kollade på samma dag så är det, det är verkligen natt och dag Tycker ni att det är en rimlig utveckling, eller tycker ni att de går åt fel håll? Den är så totalt, den är så totalt orimlig. Så det, är... ja, men det hade, alltså ja, har man börjat med den filmen som man gjorde, så tycker jag att man ska fortsätta. Alltså, I kontexten för vad som hände, liksom, och hur filmer var då så känns det inte orimligt. Men jag tycker det är extremt jävla dåligt. Ja, men det hade, hade, hade det här varit en hög actionfilm som den är fast bra, så hade man ju bara tyckt att. Ja, okej, okay. nu är det det här de vill göra ja, okay. men nu blir det bara mm. konstigt att de, de följer upp en bra film genom att göra en helt annan film på alla plan och misslyckas ja. då blir det så här. jaha och det är ju och, karaktären Ethan Hunt är också helt annorlunda ja, jag tänkte, precis, jag tänkte precis komma till det, för det var en sak jag verkligen reagerar på, varför, varför går Ethan Hunt från att vara denna när Mission Impossible 1 till att stort sett bara bli en pubertal tonåring? Mm. Nej, men det, det, så, det, det finns ingen som helst kontinuitet på något sätt. Men han är ju som en han är som Pierce Brosnan i Golden Age fast mycket mycket pojkigare och på <laughs> <Som Pierce Brosnan. laughs> ja. man går in på kasinot och är lite ja, men nej, och, osäker. det är han var dåligt. Ja, fortsätt. Ja, alltså jag har försökt titta på de här filmerna nu med lite liksom perspektivet vad är i för karaktär och sen det, det är svårt Men När man tittar på första filmen Och sen går man in på den här filmen För att det är väldigt, väldigt annorlunda Och eh, Att bara titta liksom på första filmen Där Tom Cruise spelar karaktären på ett sätt Och sen kommer man in till den här filmen Fyra år senare Och han, han har väldigt få repliker till att börja med Bara en sån sak Gör det verkligen svårt att Liksom Vad är det här för karaktär vi har i Liksom i centrum men... Det känns inte som att han driver den här filmen på samma sätt som han driver de andra Nej, exakt Det är bara att Tom Cruise är nästan en åskådare i allt som händer runt om Och det gör det som svårt att förankra sig ja. till Vem är det jag ska hålla på egentligen? För liksom Tittar man bara på skådespelarna som så Så är nästan Dougray mer karismatisk än vad Tom Cruise är Jag tycker nästan att han känns otrevlig i den här ja. filmen rent allmänt Ja uh... oh. Han är bara ja. väldigt svår. Ja, Tom Cruise vill mig mest bara ge en smäll. Ja, ja. Ja, Växer upp. Men det är också, det blir så tydligt tycker jag i de här första filmerna i alla fall att de har ingen aning om vem Ethan Hunt är utan han är hans karaktär är olika beroende på, beroende på vad filmen behöver. Ja. Det, ja, det är ju ett väldigt stort problem med Ethan Hunt Att det, det är ju stort sett en icke-karaktär Det är liksom, känner vi till Tom Cruise som strådespelare, Ja men då känner man till Ethan Hunt också Det bygger ju mm. väldigt mycket på vår mm. förhandskunskap om strådespelaren. Men sen, ja, ja Ja, nej, men sen, jag vill en sak till bara som jag vill tillägga om den här filmen Innan jag är färdig med den Men det är dialogen Mm för det är så uppenbart också att de har verkligen försökt att få exakt varje line som sägs i den här filmen till att bli man, den ska vara minnesvärd och den ska vara quotable. Varje line som siktar de på att det ska bli, du Spectrum to talk, no, I expect to die. Mm. Och det innebär att dialogen är så fantligt styltig och det finns inte en enda scen där folk pratar på ett normalt sätt. Ja, och då är det ändå samma banusförfattare som skrev första filmen. Robert Towne, han skrev även Chinatown som Brugan sen av dem bästa manusen som någonsin skrivits. Det känns som att den här, kan, den här filmen kan ha fått en liten dialog-polish. Ja, någonstans ifrån. Ja. Lee Tamahory ja. kanske. Kanske John Woo's fru. <laughs> det, borde, det borde fan bli ett, ett begrepp inom filmvärlden. The <laughs> Lee Tamahory <och> treatment. <laughs> man, någon, någon har ja, kommit faktiskt. in och förstört. bara. <laughs> ja, det var ja, kul. Ja, Apropos dialog, den här filmen har ju kanske filmscenes bästa replik. Det är ju som Ethan Hunts chef säger till honom när han precis får uppdraget och jag citerar Mr. Hunt This isn't mission difficult It's mission impossible Difficult should be a walk in the park for you är... uh. Mission plausible yeah. Mission plausible <sniffle> Ja, <sniffle> Det kan man snacka om mission plausible Men ska man lyfta alltså, ska man lyfta någonting som jag ändå på riktigt gillar med den här filmen Utöver att jag har väldigt bra minnen Från när jag var liten Det är ju liksom scenen vi introduceras av Till hand När han bergsklättrar jag menar, Här börjar det ju med Tom Cruise Att han gör sina sjuka stans på riktigt Han klättrar ju i, i scenen På riktigt Utan linor I USA där, Om det är Grand Canyon eller vart det nu är Nej det är inte Ayers Rock Det är väl i Australien Ja det kanske det är ja, Jag tror den är i USA Den scenen men att, att han gör det utan liner, det är ju imponerande. Ja, absolut. Mm. Ja. Det är riktigt mm. Tom cruise det är, det är liksom det man kan ta ifrån den här scenen. Och kollar man på trailers och sånt här till den här filmen så är det liksom den scenen som marknadsförs. Vilket ändå är förståeligt. Ja. Men ja, Mission Impossible 2, det är... Vi har väl kommit överens om att det är ingen höjdare film hittills av de här två. Men det var ju som sagt den största filmen som kom år 2000. Och det gjorde ju såklart att alla var surna på mer. Och då är det Mission Impossible 3 och Otto tar du den. Ska vi inte snacka om musiken i tvåan först? Absolut, det kör vi. Ja, nu jävlar. <laughs> uh, ja, nu är det ju vår uh, goda vän Hans Simmer och company som uh, hoppar in i bilden. Eh, väldigt passande tycker jag till en sån här film eh, men även simmerfans, fans vad jag vet brukar inte hålla det här soundtracket så väldigt högt för det är standardformulär 1A actionfilms <laughs> musikskrivande om man säger så, mycket syntar eh, mycket liksom kontemporärt i eh, soundet eh, och även när det gäller Simmer så är det ganska liksom inte lat ska jag inte säga men det är ju, han har ju sina spökskrivare som Klaus Badelt och Nick Lenny Smith och de som, som brukar jobba med honom som får skriva liksom några, några spår tillsammans med honom ehm, och ja vi kan väl lyssna på, på temat som, som eh, hur det låter i den här filmen, ganska annorlunda från eh, Elfman temat Du. Eller jag har ni rättare sagt Det är Simmer Och jag en Lite ja, intressant Han skriver ju lite nya teman I alla fall Och bland annat Ett tema som Heitor Pereira Gitarristen är med på Och också har skrivit och spelar på Och det används bland annat I Spåret Naya hur man uttalar det namnet mm. eh, Och eh, Naya and Ethan eh, jag tänker vi kan lyssna lite på det eh, Lite av Simmers eh, teman som han skriver Till Mission Impossible 2 Här som gör att den här filmen sticker ut ännu mer i filmserien som stort Hans Simmers musik känns stundtals väldigt tondöv Om man ser till vad filmen faktiskt är Ja, nej uh, Nej, det, är ju, alltså, det här är ju ett mishmash av uh, stilar och det är liksom väldigt så här, det är inte enhetligt för fem öre, varken instrumentationsmässigt eller temamässigt. Visst, han använder temat lite, väldigt sällan faktiskt, vill jag säga. Eh, och också hans egna teman är så här, ja, det, de finns där, men det är Det temat. Han har ju ett Injection-tema också som spelas också i Naya, spåret Naya. Eh, och används också i Mission Accomplished-spåret i slutet. Men... Eh, Ja, nej, det är inte mycket som sticker ut så mycket här tycker jag. Nej, jag bara. Han drar in limpisk i den här skiten. <laughs> Fan, ja, han, drar in, han drar in ganska många faktiskt i det där. Nu vet jag inte hur mycket som är Simmers eh, valen eller music eh, editorn. Men, ehm... men det, det är ju hela den här filmen känns som att man har plockat det sämsta med liksom, mm. slutet av 90-talet och bara tryckt in det i två timmar film. Ja, för jag tror inte att Simmer själv är nöjd med det här. Nej. Om man ska vara helt ärlig Han har ju liksom samma år Gått och vunnit en Oscar för Glädje Och så går han och gör nej, nej, men... Han... Ja, ja men ja, han Hans Zimmer var sugen på att köpa någon dyr båt Eller en dyr villa någonstans Han gjorde det här gratis Han gjorde det här gratis Han var sugen på att köpa en båt <laughs> Då är det smart att jobba gratis Ja men alltså nej Vilken skådis var du som sa där Har du sett den här filmen Nej men jag har sett huset det betalade vem var det som sa det? Deniro kanske? Nej, det var någon annan. Det var, det var en mer känd skådespelare som var med i någon, eh, någon film som var skitkast. Och så fick han frågan så här, har du, har du sett filmen? Nej, men jag har sett huset som den betalade. Nej, men eh, Simmer gillar jag. Men inte just här. Kan jag väl säga. <laughs> Nej, jag håller med. Jag vet att hon som spelade, hon skrottskade i Casino Real 67. Hon eh, köpte ju en... Eh, en pool no, för sin lön fiktor, sin 67. de skrev i liksom kartlet på botten Thanks Charles Feldman att <laughs> så mycket betalt det fan vad underbart ja det där gillar vi ja men det är bra Nej, men, då är det Mission Impossible 3 då 2006 och då ger jag ordet tillbaka till Bort, Otto ja tack jag behåller ordet ja. eh, nu får vi eh, ganska många saker som förändras i den här filmen eh, det håller ni säkert med om ehm det är ju dels så kommer J.J. Abrams in som regisserar Och tar med sig många av sina ähm, äh, ja, frequent collaborators om man säger så. Och ähm, ja, jag tycker det är. Det är ju, den kommer ju 2006 som du säger. Och äh, ja, J.J. Abrams äh, regisserar. Produceras ju av Tom Cruise som, som vanligt. Ähm, och ähm, ja, dels så kommer ju Benji in. För första gången är det väl, i serien. Stämmer. Och eh, många av de här sakerna som... Inte, inte alla såklart, men mycket. den här filmen känns ändå som att ett, ett stort steg från tvåan, tycker jag. Eh, den, ja, plotten i korthet är ju att eh, Ethan Hunt har eh, gått i pension. Han har slutat jobba för IMF eh, ute på fältet. Och tränar nya rekryter. Eh, samtidigt som han håller på att slå sig ner med sin eh, festmö, eller... Eh, de har väl inte gifts igen. De gifter sig väl när han precis ska dra iväg. Mm. Ehm, Julia ehm, som han ja en ehm, sjuksköterska som inte vet vad Ethan gör. <laughs> ehm, och ehm, ja han ehm, blir ju indragen igen för att ehm, ehm, ja rädda en av ehm, ehm, hans proteger kan man väl säga. Hans, en av hans rekryter. Och ehm, också då i ehm, fortsättningen tackla Owen Davian som är skurken i filmen. Så det är ju det filmen går ut på egentligen och de ska leta efter Owen Davian och Rabbits Foot och allt möjligt. Så att ja, det är helt enkelt Mission Impossible 3. Vad tycker ni om den? Alltså, Det här är ju liksom det stora paradigmskiftet i serien. Ja. Man kan ju liksom på något sätt bunta ihop ettan och tvåan genom att säga att det här är filmen som producerades i slut på 90-talet var på 2000-talet- och de är på ett sätt. Sen kommer trean- och då går vi liksom in i vad som sen kommer att bli- det moderna Mission Impossible. Ja. För nu liksom börjar vi finna någon form av enhetlig stil- när man går sen in i fyra, femman och sexan. Och det känns skönt. Det, är ju liksom, det blir ju väldigt tydligt- när man sen har sett alla sex- att det är ju trean som är det riktiga startskottet för serien. Och det kanske man får tacka Jay Abrams för- för det var ju hans- Hans filmer från mm -hmm. början till slut. Absolut. Det känns ju som att de första två var, även om ettan är väldigt bra tycker jag, så känns det som att de var lite så här stapplande två första stegen innan de riktigt fann sin footing, liksom i, i serien. Och det är som ni säger, jag tycker det känns som en väldigt tydlig så ett tydligt av, avstamp, liksom, eller av, vad heter det? Ja, nedstamp. <laughs> mm, det, är lite bonsi, det är lite Mission impossible seriens Goldfinger på något sätt. Liksom här ja, eller att tvåan var die another Day- och det här är Casino Royale. Ja, men något åt det hållet. Liksom, ja. Det är tydligt att de andra filmerna- kommer att förhålla sig till trean- istället för ettan och tvåan. Ja, ja de glöms ju bort nästan. Vad tycker det du jag påstå. Ja, nej, men Jag kommer ihåg när jag såg den här första gången- och jag bara... Alltså full pladask. Alltså jag verkligen älskade den här filmen. Jag älskade varje varje minut av den. Så såg jag om den och stor del av den känslan består. Jag tycker den här filmen är mm. helt fantastisk. Till att börja med, filmen, eller hela franchisens i särklass jag tycker inte ens att det är någon diskussion i särklass bästa skurk. Philip Seymour Hoffman är helt grym i den här filmen. Tom Cruise jag gör också sin bästa prestation tycker jag i den här filmen. Det är en skitbra plott. Det finns massor med detaljer jag älskar. Det är grym action rakt igenom. Ja, fan, jag, jag, jag gillar verkligen den här filmen. Mm. Jag håller med. Jag stämmer in i hyllningsskören. jag hyllningsskören. Det är en smart, smart film tycker jag. Och det känns, väldigt, det känns på något sätt lite originellt och häftigt fortfarande. Jag gillar det. Jag tycker också Skurken och Owen Davian är väldigt bra porträtterad av, av Simon Hoffman. Men jag vet inte, jag, jag bara tokdiggar filmen från första till sista sekund. Jag tycker den är, är riktigt, riktigt bra. Så mycket sköna små, alltså små moment som jag bara älskar. Som när han ska ta sig in i äh, skyskrapan i äh, Shanghai. Så får man, äh, vet, vet vi bara att han kommer in och sen så ser vi inte vad som händer. Och sen så är det bara snabbt klipp. Någonting går åt helvete. Han måste hoppa ut från helt fel våning. Man bara, mm. fan vad händer där? Och så bara... Just det. Mm. Så, så, mycket, så mycket coola grejer bara i den här filmen som jag bara fan, det där är bra. Det där är bra. Det där är bra. Och hela Vatikanstaten, eller Vatikanen, scenen är ju också as oh. trend, tycker jag. Den är grym. Ja, ja den är alltså, Ja, ja. ja. Det, är, det är väldigt mycket bra i den här filmen. Ja alltså jag, älskar, alltså jag älskar verkligen Philip Simon Hoffman och det är en fruktansvärd jävla skam att han gick bort i förtid så som han gjorde. För att han, han är en av få spelare som jag älskade i allt han gjorde. Oavsett vilken film det var så gjorde han aldrig mindre än 120%. Och sen med den här filmen och är en av de bästa styrkarna senaste 20-30 åren i någon, någon film. Och som Bond-fan så är det lite tråkigt- att han aldrig fick chansen att verkligen flexa musklerna där. Men att titta på Mission Impossible 3- och se att han är så jävla bra- det är ändå skönt på något sätt. Mm. För han är en riktigt, riktigt bra skurk. Och det är liksom det jag tar med mig när jag sett den här filmen. Ja. För han, alltså karaktären- är ju inte särskilt spännande egentligen- men det är ju något vi har sett förut. Men Philip Zimmer Hoffman lyfter honom- till sådana oanade höjder. Så att varenda scen med honom blir fantastisk. Ja, bara han gör varje så här. Det... Han, han lyckas vara dryg och skärmig- och obehaglig på en och samma gång. Det är ju fantastiskt. Ja, jag håller med. Ja. Richard, vad tycker du? Jag har ju suttit lite tyst- <laughs> Ja, det har du gjort. Jag stämmer inte riktigt in i hyllningskaren. Oj då. Uh. Jag minns när jag såg den på bio att jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Att jag var... Kanske inte riktigt som du, Emil, säger att du var förstående du såg den, men jag var ändå så här... och det, det var liksom något nytt. Det var ja, jävligt coolt. Alltså. Nu när jag såg om den... Jag tycker fortfarande det är en bra film, en bra actionfilm, men jag är inte riktigt med på tåget. Alltså. Jag... Jag vet inte. Jag tycker att den är lite äh, strukturellt felgjord. Jag tycker inte att action är så bra. Jag, jag är inte riktigt med på tåget. Efter någon timme så där så är jag lite halvt utsomad. Eh, så att, eh, jag tycker att det är en bra film, men äh, jag, jag är inte alls. Tycker inte att det är något action -mästorverk. Alltså, jag kan inte riktigt... Alltså, det, det bästa med filmen är ju Philip Seymour Hoffman. Och att han... Alltså, jag fattar inte ens... för Som du sa, Manuel, karaktären är ju inte så speciellt skriven. Det är liksom en skurkkaraktär rätt rakt upp och ner som han gör något helt annat med. Det är ju han, han som gör filmen för mig. Och sen... Det, det, ja, det är, hela Mission Impossible är ju en annan stor McCuffin, men det, det, filmen handlar ju inte om någonting egentligen och det, är väl också, det gör ju ingen av de här filmerna i och för sig, men det, ja, det ligger den inte i fatet på något sätt. Alltså den, det, det jag tycker är lite skärmigt med handlingen, det är att okej, vi ska hitta äh, Rabbits Foot, heter det väl? Ja. Och de bara, vad är det? Vi vet inte. Mm okej, okay. ja, vi måste hitta det, ja men då så, så här, de, de vet inte ens vad det själva är de letar efter, de vet att de måste hitta det och det tycker jag är helt ja, men jag gillar jag, jag, jag det ja, då, de, de hymlar ju inte med vad det liksom det, det spelar liksom en roll vad filmen handlar om det ska bara vara en ride liksom mm. eh, på vägen med intriger och eh, action och eftersom jag, jag vet inte nej fan, ja, det är bra action men inte någon som sticker ut för mig och då är jag inte riktigt på tåget alltså Tyvärr. Mm. Ja, jag tycker ju, ska jag, ska jag ta en actionsekvens som jag tycker sticker ut så är ju den på bron. Den tycker jag är helt sinnessjukt bra. Sen är det väl kanske inte genomgående franchisen bästa action, det håller jag ju definitivt med om. Men den scenen tycker jag är jätte, jättebra. Ja, alltså, för, för, för grejen är, precis som ni nämnde, det att det finns två saker egentligen. Det är att Rabbits foot, det nämns inte liksom vad är det för något. Utan det funkar egentligen bara som en ren macguffin Det är liksom det här: sätter igång handlingen. Det filmen egentligen är om, det är egentligen Ethan Hans liksom kamp för att behålla sitt äktenskap på något sätt och försöka ha ett vanligt liv. Det är egentligen det filmen är om. Men att själva ramverket är väldigt, väldigt löst, otydligt format. Men det är ändå skärmigt på något sätt. Därför tänker jag liksom så här. Originalidén var ju att Sandy Newton, som var Naya i förra filmen, skulle komma tillbaka. Och det är som, hon skulle liksom bara den här karaktären Ethan Hunt skulle vara tillsammans med. Tror ni att det funnits lika bra då, eller är det bra att det är en helt ny karaktär som han är tillsammans med? Jag tycker nog det är bra att det är en helt ny karaktär. Jag tycker ändå att det märks. De spelar ju också lite, spelar ju upp det också, att han är... Trots att det har gått sex år sen senaste filmen han har börjat hitta något annat i sitt liv som han vill göra och sen så blir han indragen i det här. Så det tycker jag faktiskt funkar väldigt bra. Och det hade inte alls funkat på samma sätt om det var en tidigare känd karaktär. Nej, men jag tycker, jag tycker för att Tender Newton kanske är det som funkar bäst med tvåan. och Det hade väl kunnat göra så att det hade fungerat i trean att det var hon, men själva poängen är ju att Julia inte ska veta vad Ethan Hunt håller på med. Och då hade det inte funkat om Naya hade varit den karaktären istället. Ja, alltså filmen hade ju varit mer inte ett sägande om det hade en karaktär vi kände till sen tidigare. Särskilt om det är en karaktär som är kapabel till att ändå mötas upp med Ethan Hunt och hans förmågor. Det, det hänger ju mycket på att en helt oskyldig kvinna han är tillsammans med nu. Nej de lyckas inte riktigt sälja mig på deras relation. Jag, jag fattar inte riktigt vad, vad de skulle se varandra. Jag, jag vet inte. Det, nej, jag tycker inte de riktigt har kemi. Vad heter hon? Michelle Mont, nej vad heter hon? Monan, Monagá. Monagá. Monan. Uh, ja. så det kan ju också vara ett litet problem eftersom det för mig då eftersom det, det är ju väldigt centralt för filmen. Ja, och jag, jag tycker nästan tvärtom Att de funkar väldigt bra tillsammans Jag håller med, det är, det är inte så att man får en lång lång storm, jag tycker bara det, det, jag, jag tycker jag får Exakt allting för att förstå Deras relation i scenerna På festen, och bara ja, okej, det här är Jag, jag köper det här Nej, Jag är med på tåget Ja, alltså, Jag tror vi kommer komma in på det lite mer När vi går in på de tre kommande filmerna Men att i och med Mission Impossible 2 Så blev liksom Ethan Hunt som karaktär En väldigt odödlig karaktär Han är nästan övermänsklig Nästan som en superhjälte Men här börjar man se lite svartor i honom Att han börjar bli en människa mm. Och eh, när, Alltså när folk säger att Tom Cruise är inte är en bra skådespelare Du brukar säga så här. Kolla på Magnolia, Ice Wide Shut och Mission Impossible 3 Så får ni se att han kan Han kan vara skådespelare Bara han bara liksom få rätt grejer. Ja, ja. det finns ju en anledning till att han har kommit hit. Det är ju inte bara för att han kan hoppa från byggnader, för det kan ju fan vem som helst göra. Nej men exakt, han kan en av de här intima scenerna. Liksom. Den, den scenen som är i absolut i början på filmen, när eh, Simon Hoffman riktar en pistol mot eh, Julia. Magen bara vrider sig in, ut och in liksom. Den är, och även Simon Hoffman är otrolig den scenen. Men... <laughs> Nej, det är sant. Ja, den är så... Det är jävligt oh. sant man It man man, har aldrig allvarligt så sårbar som man är där <laughs> För Ni sa ju det att i Mission Impossible 2 Så är Tom Cruise lite som Pierce Brosnan I, i GoldenEye Lite Men jag vill gärna säga att han är lite prepubertal på något sätt Här är han ju ändå lite som Daniel Craig I Casino Royale. Här är det ju sårbarhet deluxe mm. det, det känns som att parallellerna funkar väldigt bra Mellan just speciellt två Och den här tvåan och trean Och Diana DeDeo Casino Royale. Att man går liksom från Brosnan till Craig Visserligen från Cruise till Cruise Men från en väldigt annorlunda Tom Cruise till Mission Impossible 3 Tom Cruise liksom. Och filmerna överlag stämmer Jag tycker den liknelsen är väldigt bra faktiskt. Ja, liksom, år 2000 Då var ju Tom Cruise på toppen Av sin sin karriär, han har liksom blivit nominerad för Oscars året innan och han var, liksom, han var fortfarande lite pretty boy på något sätt och sen kommer det 2006 och då är han helt annorlunda ja. och han har blivit lite äldre och det syns allt då har han blivit pre pretty boy istället ja, ja. ja. så det mm. passar in absolut har ni något mer att säga om filmen i sig? nej, jag tycker allt har sagts jag tycker Tom Cruise är bra skådespelare när han får rätt grejer för jag att du, Otto, vara lite mer positiv när det kommer till musiken. Eller hur? Eh, ja, jag, med Manuel. jag kommer vara lite mer positiv till, den här, eh, till musiken i den här filmen. Eh, och det är ju allas vår väldigt gode vän Michael Giacchino som gör eh, entré här. Ganska tidigt i hans karriär, får man väl säga. Han hade ju, det var väl hans första stora blockbuster som han gjorde. Summer blockbuster i alla fall. Han gjorde ju Incredibles några år tidigare. Um, han, jag, jag nämner inte så mycket om kompositörerna för det är ganska ointressant för er då får vi starta en filmmusikpodd i så fall men eh, han började ju sin bana med att skriva musik till datorspel och tv-spel Medal of Honor-spelen bland annat um, men här kommer det ju verkligen in det här mer lite sassy lite sväng i Mission Impossible som jag tycker passar bra för en spionfilm, en agentfilm. Det ska vara svängigt liksom. Och eh, Michael Giacchino anammar ju det här väldigt bra tycker jag. Eh, och han är också den som använder temana bäst hittills i, eh, i filmerna. Och eh, ja, han går ju tillbaka lite till det mer orkestrala. Även om han också använder moderna, moderna grejer, moderniteter. Men han ja, tar ett litet steg tillbaka och tänker att ja, men det ska vara lite mer likt Lalo Schifrins instrumentering och instrumentation. Och ja, jag tycker vi kan lyssna lite på de spåren där temat är med och höra hur, hur hans tolkning låter. Spåren ni hörde där var ju MI Theme spår 1 och Voice Capture Väldigt svängigt Mycket, skön, mycket sköna instrument som, som spelas Ja alltså nu är ju också känd för att hoppa in i filmserier och anamma andra kompositörsteman och det är ju ja. så himla tydligt att han han fattar grejen direkt vad som behövs ja. Jag tänker senast nu på alltså Rogue One Gjorde han ju ett extremt bra jobb i att liksom, Jag hade ju kunnat, alltså, Hade jag inte tänkt på... Ja, men det är inte John Williams så hade jag kunnat köpa om någon sa att det var John Williams. Nästan. För det är alltså... Ja, det var, det var mitt favoritsoundtrack favorit när... Vilket år kommer Rogue One nu igen? 2016. 2000... Ja, exakt. För 2015 vet jag att det var Rogue Nation. Men <laughs> 2015 eh, så var det nog mitt favoritsoundtrack. Det året, i alla fall av det jag hörde. Men, eh, ja... Nej, det är, han var riktigt, riktigt bra på att hoppa in, som du säger. Och med kort varsel i vissa fall också. Um, så ja, Michael Giacchino får verkligen två tummar upp. Och en uh, ja, en pig och en påse värmeljus på posten. Nej, men um, ja, nej, han har Ett han har mycket roligt för sig i den här filmen. Vad tycker ni? Svängigare musik i Mission Impossible? Är det yay eller nej? Jo, men det är ju alltså... Det är, det är som resten av filmen, det är ju här man ser att saker kommer samman och Giacchino, det är han som sätter standarden för hur ja, Impossible musik ska vara på något sätt. Ja, och framförallt med det som kommer komma skall också i kommande filmerna så passar ju ett betydligt mer svängigare sound ja. mycket mycket bättre och det här, jag håller med, att två tummar upp. Ja. Jag tycker det är lite intressant faktiskt, både med den här och med eh, nästkommande, fjärde filmen. Han, jag vet inte om det är han som, det brukar i vissa fall, jag vet att Thomas Newman eh, ger sina eh, spår egna titlar. Och liksom nämner, ja, ger, ger dem namn helt enkelt, medan andra kompositörer bara skiter i det och låter någon på eh, skivbolaget skriva ner vad de ska heta. Men jag tycker Michael Giacchino har sjukt roliga namn på många av sina spår. Jag vill bara nämna några namn från trean här. Så har han num spår nummer fyra till exempel heter Hell of a Copter Chase. Eh, sen har vi ju Disguise the Limit. The Sky is the Limit, men Disguise som, mm. äh, ja, förklädnad Och sen har vi mm. Shang Wei High och <laughs> wor World's Worst Last Four Minutes to Live. Det är nog min favorit. Vänta, vänta. Vad säger han? World's Worst Last Four Minutes to Live. <laughs> så det är så jävla mycket roligt han har för sig. Alltså. Det kommer bättre grejer som jag ska ta upp i, i Ghost Protocol snart. Så att han har bra. Han, en tumme upp till hans <laughs> spårtitlar också. <laughs> Ja, men alltså, det är ju bra att det blev en återgång Till vad musiken ja. ska vara Efter det snedsteg Ett i förra filmen Så ja, men det ska ju vara Det ska ja. vara svängt här helt enkelt Det ska vara mycket, mycket mm. åt det hållet. Så det är riktigt bra alltså det är någonting som är påtagligt När man tittar på filmer också ja. Så absolut ja. Men eh, om vi inte har något mer att säga Om soundtracket eller Mission Impossible 3 stort så rör vi oss Fem år framåt och till 2011 och Mission Impossible 4 och då är alltså Rickards tur att informera oss vad som hände där vad trevligt och det är den första filmen som faktiskt fick en undertitel och den fick namnet Ghost Protocol och eh, även då som vi alla var ändå eniga om att 3 Trean var ett väldigt stort steg framåt. Mot 2 tvåan så drog den in mindre pengar- än sin föregångare. Men Paramount körde vidare. De ville satsa på den här franchisen. Och J.J. Abrams stannade kvar som producent- men valde att anlita Brad Bird som regissör. Och han hade tidigare blivit känd för till exempel Incredibles och Ratatouille. Och eh, något annat som väl... Eh, Ja, är kul för oss som sitter här uppe i Kalla Norden är att en viss Mikael Nyqvist spelar filmen skurk, Kurt Hendrix Och jag minns att det här blev ju såklart en väldigt stor nyhet när det här annonserades. Minns ni det eller var ni för för små? Nej, jag minns det väldigt mycket. Alltså, han var ju. Ja, minns det. Ja, minst det väldigt, väldigt tydligt. Han var ju på Skapplan och pratade om den här filmen. Det var sjukt häftigt att se. Han var väl liksom, jag vet inte, det känns konstigt att Mikael Nyqvist var liksom en av de första som, visst vi har haft Peter Stormare och Skarsgård, men än i, de här, i den här nya vågen av svenskar som kom till Hollywood. Det känns som han ändå var liksom en av de första ut i den, i den vågen. Ja, sen kom ju Joel Kinnaman, Omar Pass, Olara Pass var ju med i Skyfall också så att det var ju många som mm. kom. Ja, för sig. Det är konstigt att Micke Nyqvist liksom så som i himmelens skådespelare ni med liksom... ja, det är väldigt, väldigt konstigt mm. men bra. Får vi väl se om det. Om det jag vet inte om det är något så här dåligt om men man ska inte vara skurk i Mission Impossible franchisen för då går man, går man bort för tidigt. Dör man. Det <laughs> var tragiskt alltså. <laughs> um... <laughs> ja men ja, Mikael så blir du i alla fall första gången i Mission Impossible-serien så vi ser en svensk en av rollerna och dessutom får höra svenska talas i filmen. Märkligt mm. nog så kommer vi få höra det mer framöver vilket är väldigt konstigt men, där är, ja, just det. Ja, <laughs> ja, men det är första gången här i alla fall. Ja. Och Mission Impossible Ghost Protocol då –inleder med att IMF-agenten Hannaway mördas i Budapest– –av en lönnmördare, Sabine Moreau– –över en fil med kärnvapenkoder– –som hon, den här lönnmördaren, tänker sälja– –till en person som endast är känd vid namn Cobalt. Strax efter det så rymmer Ethan Hunt från ett ryskt fängelse– –och får veta att IMF har blivit förkastat– och Efter att ha infiltrerat Kreml i Moskva så sprängs byggnaden men teamet då Hunt, Benji, Jane och William Brandt äh, får ändå reda på att svensken Kurt Hendricks är Cobalt och att han vill utlösa ett kärnvapenkrig. Teamet åker då till Dubai för att försöka köpa filen med de här kärnvapenkoderna av Sabine Moreau och försöka lura Hendricks på dem. Men det går ju inte riktigt som planerat. och eh, Filmen blev vid release år 2011. Väldigt bra mottagen. Och eh, drog in nästan 700 miljoner dollar. Gjorde eh, den runt. Och är fortfarande den andra mest inkomstbringade filmen i serien. Men blev nyligen slagen av ju Fallout. Eh, ja, vad har vi för... Eh, Minnan kring den här filmen. Vad tycker ni? Alltså, jag såg den ju på bio och jag tyckte den var extremt eh, bra. Det här kom ju också lite i. Eh, ja men då, jag tror Skyfall ändå hade kommit igång. liksom. Eh, men det var ju liksom man hade väntat. Det var tre år sedan Quantum hade kommit ut och man, ja, man var lite liksom i något in, ingenmansland. Man man svältfödd. Eh, Ja, men väldigt så. Och så kommer Mr. Possible att vara slänger en fet film i ansiktet på en. Då blir man ju lite så här, man vill ju inte gilla det, men jag gillade det. <laughs> um, och jag, jag, jag, tyck, jag tycker den är den är faktiskt bra fortfarande. Vissa saker är ju lite, jag, hade, jag har fortfarande svårt att se mycket Nykvist som, <laughs> som skurk, för man är liksom van att se han liksom sitta vid någon vid något svenskt köksbord och dricka en öl Ja, liksom. sitter, sitter vid ett pian och är uppe i nor Norden Jag tänker på filmen Bäst i Sverige där han spelar eh, farsat i någon italiensk... Eh, oh. Ja, det är konstigt, men ja, jag minns att den var bra och jag, jag minns att jag tyckte det var, um, nej, men det var... Det kändes som att det här var en ny... Ännu mer en ny era i, i Mission Impossible-filmerna Ja, alltså den här filmen har jag sett otroligt många roger. Men jag minns... Väldigt tydligt när jag såg den här mm. på bio. När den kom då, jag minns när sekvensen där när Tom Cruise slänger sig ut ja. från Burj Khalifa och hela biosalongen bara andades in samtidigt så jag var ja. oh! Så här. För alla visste ju på förhand att han gjorde det på riktigt för det var ju extremt hypat på förhand. Och här är det ju liksom ännu tydligare att han gör allt på riktigt och det, ja, det var väldigt speciellt för att hela biopubliken var liksom med på framförallt den scenen. Men även liksom när de är i Ryssland och öppning i sekvensen. Så att det är sällan man har varit med om en där hela publiken har varit engagerad. Så mycket som i den här filmen. Ja. Och jag menar när jag ser den igen nu liksom, sju år efter den har kommit så... Den är ju fortfarande otroligt underhållande. Alltså jag tror det är, en sån, det är en sån scen som kommer liksom stand the test of time. För den känns väldigt tidslöst imponerande på något sätt. Mm. Den kommer liksom inte, om tio år kommer vi inte säga, ja men vadå han slängde sig bara utanför ett hus. Jag tror, jag tror inte det i alla fall. Um, och jag, jag, jag hävdar att det är mitt favoritstunt av alla stunt som Tom Cruise har gjort. Dels för att det är ett långt stund, det är inte bara en grej Som ett bungee jump eller något utan det är liksom. En... Han springer på fasaden Han hoppar ut, han faller den, är liksom... den har så många bottnar på något sätt Och det gillar jag Ja, och det är liksom det, är, det, är det ja. man liksom tänker på När man pratar om den här filmen Den sekvensen Och det är ju någon man kan se om flera flera gånger Men jag tycker det finns så mycket bra i den här filmen Alltså från början till slut Jag menar öppningscenen där i fängelset När han flyr och din Martin spelar sig bakgrunden <laughs> ja. Och då när ja, DL och när han och Ben är i Ryssland och det är liksom ja jäklar var mycket bra det här den här filmen de har verkligen dragit upp en nivå till när vi kommer till ut i fjärde filmen i serien. Ja, jag vill bara säga det också att du pratade ju om vilka bondkopplingar som finns här är väl den mest tydliga bondkopplingen. Att Lea Seydoux är med i filmen. Just det, och sen, absolut. Och sen är det väl en till också för att Andreas Wisniewski är tillbaka. Ja, alltså jättekort. Va? Det är så himla konstigt. Vad fan är va? <laughs> han? Emanuels egna lilla jultomper. Nej, gratis på födelsedag killen. Men det är en ref referens va, till och med? Va? Det här är jag helt missat Ja, jag vill, jag vill, näst, jag vill nästan tro då, Att det, är, att det är hans, i stort sett ska vara Samma, samma karaktär jag, va? jag, jag minns inte vad som händer med han I, i första mission impossible Men det känns nästan att det ska vara samma snubbe Va, va, va? Jag miss, Nu har jag missat det här. Men vänta nu, om, om vi benar ut här Wisniewski, han är ju med I första filmen Han öppnar en bildörr till Tom Cruise Och för honom till Den här kvinnan då Som är vapenhandlare, mm. eller hur? Ja, han får, han får en luva på sig. Väl. Ja, just det. Så att han ja. inte ska se vart han är på väg. Och sen så går han också... Han har någon scen som står på balkongen och tittar om det kommer några poliser. Och sen en en i slutet på tåget också? Nej, jag tror inte. Jag kan inte minnas det. Okej, okay, men vart är den med i den här filmen? Han är snubben som står nere... Vid eh, båten som möter, eh, möter Tom Cruise. Och sen får Tom Cruise återigen en luva på sig. <laughs> och förs iväg. Vad sjukt. Det hade jag ingen aning om. <laughs> Jaha. Nej, det är väldigt, han är med liksom några fem sekunder. Liksom. Men det är, väl, det är väldigt tydligt. Alltså, man känner igen honom när man, tänker att, när man liksom vet att det är han. Men det, vet man inte att han ska vara i filmen så kan det lätt bara flyga mm. förbi att det är han. Men jag... Precis som Rickard satt lite tyst i förra sitter jag lite tyst nu. För precis som ni säger det finns så, så fan mycket jag älskar i den här filmen. Hela Burj Khalifa-delen delen i Kreml Början på fängelset. Ska, ska jag ranka delar som jag tycker är bland det bästa i Mission Impossible-franchisen så kommer en hel del vara topp tre eller topp 5 från Ghost Protocol. Men jag tycker inte att det här är en film som hänger ihop. Och... Kan Mikael Nyqvist vara den sämsta skurken i franchisen till och med? Uh, jag tycker att vi ser det rakt motsatta. Om, om Simon Hoffman kunde höja en extremt, alltså en, en roll som kanske inte var jättemycket så är det ju. Det här är ju en icke-existerande roll som inte är inget mot Mikael Nyqvist men han är inte en Simon Hoffman. Och det märks så fanligt mycket. Så det är egentligen inte kanske Mikael Nyquist fel. Det är bara det att skurken är så lövtun och jag tycker överlag bara en lövton film som har några extremt bra sekvenser. Ja, så nu, nu blev jag lite tyst här också. Jag alltså jag håller ju med det du säger Emil. Alltså den här filmen är ju den läcker ju som ett såll. Alltså det finns ju ingenting logiskt över filmen alls, men fan, jag älskar det här alltså. Alltså den har <laughs> den har för mycket bara härliga scener som gör att jag alltså hela tiden jag är med filmen hela vägen till slutet, den, den, den lyckas hålla mitt intresse trots att den är så jävla dum som den egentligen är och alltså jag har alltid alltså sen alltså sen jag precis blev Bond-fan och trodde att From Russia With Love handlade om Sean Connery som skulle smyga runt i Moskva vid, vid Kreml så har jag drömt om en sån scen och här får jag det liksom. ah, den är så jävla bra den scenen, jag älskar dem. de som går runt där inne och spänner upp den här duken och det är knäpp tyst i filmen i flera minuter. Jag håller med, jag, jag tror nästan att det är hela mitt nästan, utan att tänka efter så kan det vara mitt, mitt favoritmoment eller favoritdel i hela franchisen hela den krem, Kreml-delen ja, ja Ja, jag håller nog med alltså. Mm. Och då liksom, då, då får den här, den här filmen bara den bara slungas iväg och jag är med hela vägen. Eh, även om allt som Emil säger håller jag egentligen med om. Ja, men det är väl lite så. Alltså, på pappret är ju det här en, en film som egentligen inte borde hålla, precis som inte styrken i, i Mission Impossible 3 borde fungera. Men utförandet och dedikationen från alla skådespelare och och från hela filmteamet är så pass bra att det funkar ändå. Så är man, Ja, exakt. Är man med? För jag håller med om det. Det, det känns som att alla som gör den här filmen, de går ju verkligen in och all in och vill sälja in den. Och lyckas de sälja mm. det här skiten inte skiten, men det här som egentligen kanske är en medelmått produkt till När man är med på det här tåget då kan förstå att man älskar det här. Jag, det var kanske lite mer svår att där? Ja, och sen är det väl lite det gjort så att de liksom bygger upp den här filmen och de gör allting spektakulärt och så. Sen, samtidigt så visste de inte riktigt vad de skulle gå med den här serien efter den här filmen. För att Jeremy Renner introduceras ju som om han skulle vara en efterträdare till Ethan Hunt. Vilket det sen inte blev då. Men att det är väldigt mig på när jag tittar på filmen. Att han, den karaktären trycks in som om att han skulle ta över efter Ethan Hunt. Men det är väl typ det jag kan kritisera utöver det du redan har sagt. Ja, den här, den här filmen för mig den film där som illustrerar det vanliga begreppet att kedjan är inte starkare än den svagaste länk någonstans. Ja, det är väldigt sant. Och... Nej, men jag tänkte bara säga att alltså, jag tycker inte att Jeremy Renner är... Jag har aldrig varit fascinerad över honom som skådis alls. Men man måste ju ändå tycka lite synd om honom, att han har... Han har tyckt in i både Bourne-serien och Mission Impossible-serien som <laughs> någon sorts efterträdare och så bara nej, jag skulle inte tro det du, du, du är ju inte välkommen i nästa film, tack hej, tack Matt, Matt Damon är nog lite bättre än det, oh. det hade ju varit roligt om han blir Bond i en film och så bara nej, det Daniel inte tillbaka som 60-åring, det hade varit sjukt jävla oh. <laughs> fast nej Icke att förglömma heller att han är den tråkigaste av medlemmarna i Avengers, eller? Ja, han är ju i och för sig... Vad fan, han, han, han, kan ja. ju inte, han är nog inte missnöjd med sin karriär, men... Nej, eh, ja. men han är missnöjd med sin karaktär. Det är han. <laughs> men, <laughs> ja, nej, det är sant. Han ser ut som att han har käkat citron typ hela tiden. Ja, han är ju väldigt ordinär helt enkelt. Mm. Oh, karismatisk. Ja, men det, gör, det görs bra grejer med den här senare i, i serien. Men uh, Otto, musik, tack. Det görs bra grejer med musiken här också, tycker jag. Här har vi ju nästan, alltså det är 22 spår på det här soundtracket. Det är återigen komponerat av Michael Giacchino som är riktigt varm i kläderna här. Jag tycker trean, är, är, trean och fyran är ungefär lika bra, men här känns det verkligen som att han är mer kul med det. Och verkligen är riktigt varm i kläderna, lite som... Ja, men David Arnold kanske var i Casino Royale um, och ja, jag tycker att av de 22 spåren, det är lite intressant faktiskt, det måste nästan vara eh, det soundtracket till Mission Impossible av de 22 spåren som har eh, som finns på skivan på albumet så är 13 stycken eh, med Lalo material i, så att det, det är liksom väldigt mycket Lalo i den här filmen Uh, och det tycker jag märks uh, faktiskt väldigt mycket det, det är ju Mission Impossible temat är med i nästan alla de tretton uh, och The Plot är också med i två av dem uh, vad jag vet i alla fall uh, men ja, jag tycker vi tar och lyssnar lite bara på uh, musiken härifrån, uh, just Mission Impossible temat och The Plot så ni får höra lite hur J.K. har uppdaterat sitt sound The Fuse, uh, Kremlin With Anticipation och uh, From Russia With Shove <laughs> uh, Ja, det finns många bra spår. Jag rekommenderar att lyssna på, på uh, ja, både trean, 4 och 5. Uh, i, i den här franchisen. Mycket bra musik. Uh, så uh, ja, det är uh, som sagt vad ni kanske också känner av som jag att Gekino känns ännu mer varm i kläderna både som kompositör men också i liksom Mission Impossible-franchisen. Ja, ja, verkligen. Och jag måste bara säga att alltså the plot, alltså Schiffrins eh, tema där, mm. alltså jävlar vad det funkar bra i nytappningar. Alltså. Ja, ah, i Kremlin där. Kremlin med alltså, anticipation. Ja, men liksom överallt det använts ja. även i eh, Rogue Nation. Nej, men alltså det är verkligen det är så himla distinkt melodislinga och den. Jag vet inte. Jag vet den den bara bam. den sitter precis den är grym alltså ja för den används ju liksom i dels i den liksom men den kan ju också användas det det liksom att göra den på... det många olika slags rytmiseringar, vilket är, ja, men det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det det den lilla temagrejen, att det faktiskt var från Lalo Schifrin, det hade inte jag fattat förut. Nej. Och nej. det var egentligen, jag bara lyssnade på Daniel Elfman-soundtracket och då, kom, då liksom hintade han det temat och bara vänta du, där har jag hört. Det där har jag hört. <laughs> ja. Så det är coolt att, de, att det faktiskt finns mer än bara själva huvudtemat som kommer från Lalo Schifrin. Ja, absolut. Det Emanuel, jag vet att du gillar Jack Hino överlag och Ghost Protocol också. Ganska mycket. Oh ja, och det här känns väl som det mest. Eh, när jag tänker på Mission Impossible-musik så tänker jag väl egentligen på det här soundtracket. Mm. För jag tycker det har egentligen allt det som det borde ha. Och det är eh, svänget, det är roligt, det är spännande, det är liksom alla former av nyanser. Så det här är ju bland de bättre Action-soundtracken från 2010-talet. Om inte det är bästa, tror jag. jag kan väl egentligen bara stämma in även om filmen i sig kanske tog ett enligt mig i alla fall ett steg bakåt så fortsatte musiken att eh, ta klivet framåt och det här tycker jag är ja men, ja annars har jag inte egentligen någonting mer att tillägga förutom det, det som ni har sagt. Nej. Alltså här är ju Jekinos eh, idé ådra på helspän med titlarna på spåren för de har jag nämner de bara lite snabbt de som jag tycker är bäst för de har give her my budapest uh, in russia phone dials you uh, from russia with chav då som jag uh, a man a plan a code dubai uh, love the glove mission impersonatable uh, more raw trouble than she's worth yes. <laughs> um, uh, world's worst parki parking valley när de håller på att slåss in i, <laughs> i parkeringshuset uh, och uh, putting the miss in mission så att ja, han hade kul med, med musiken och med titlarna Putting the miss in Michigan ja. Putting the land in Lincoln <laughs> Nej men ja, absolut Michael Giacchino har vi pratat om som en Possibel tänkte jag säga, som en möjlig Som en plausible bondkompositör bond Vad säger ni om den idén? Ja eller nej? Ja, ja. absolut mm. Hoppa in och ta över Um, ja, ja, jag tycker också. Ja, alltså, om inte David Arnold eller Justin Horowitz så pushar jag absolut för Giacchino <laughs> Justin Horowitz! <laughs> ja, okej. Okay. Lala Land, kompositören. Um, ja, det kan vi prata om. Ja, ja. Men ja, ja. Jag Ja, jag är ja. Ja, land. ja, ja, ja, land. ja. ja. Äh, men efter det, jag så. Här ganska kartsidan träning på 2010-talet så rullar ju Mission Impossible franchisen vidare och vi har då kommit fram till Mission Impossible 5 och det är Emils tur att sammanfatta lite Yes, för efter Ghost Protocol så börjar man snart att arbeta med nästa film och in som regissör klev Christopher McQuire Mc, McQuirey eller hur talar man? McQuirey McQuirey, ja klart McQuirey som 2012, alltså direkt efter Ghost Protocol Bland annat då skrev Manus och regisserade Jack Reacher Som ju Tom Cruise spelar huvudrollen i mm. Jävla inte sägande film för övrigt tycker jag ja, Verkligen Och bland skådespelarna ser vi bland andra Rebecca Ferguson och Jens Hultén Med andra <laughs> ord, dubbelt svenskt ja. Och eftersom att Jens Hultén är även med i Skyfall Så gör vi där honom till den enda svenskan Som har varit med i både Bond och Mission Impossible Ja och, eh, filmen inle inleds med en hiskelig actionsekvens sekvens i Vitryssland där Tom Cruise bland annat hänger utanpå ett flygplan medan lyfter och flyger. Och eh, filmen handlar i korthet om att Ethan Hunt misstänker att en kriminell organisation med namn The Syndicate ledd av Solomon Lane som spelas av Sean Harris eh, som ingen trodde existerade faktiskt gör det. IMF läggs ner och Ethan som nu är en flykting från sitt eget land måste umkomma att bli tillfångat tagen av CIA samtidigt som man lyckas bevisa att det syndriket existerar och ta reda på varmar för planer och eh, större delen av filmen utspelar sig i Wien där man bland annat har totalt eh, skamlöst kopierat en idé från Jönsson Ligan spelar högt <hör> <hör> <hör> Det var så de tänkte när de skrev det, eller hur? <hör> yes Wien, Marocko och England och man kan väl säga att förutom då flygplanstunten som jag tidigare nämnde så filmade filmen med känt för en undervattensekvens som filmades i en enda tagning vilket krävs att Tom Cruise håller andan i uppemot 6 minuter i vissa tagningar. Och filmen hade premiär sommaren 2015 och drog in cirka 680 miljoner dollar vilket alltså var en liten nedgång men liten och knapp nedgång från senaste filmen tycker vi att det här var en nedgång? Eller var rent filmmässigt? Eller vad säger ni? Nej, jag tycker det var en uppgång. Jag gillar ju den här filmen. Som ni vet. <laughs> jag tycker den, är, tycker den är bra. Jag tycker den, den ändå är den känns, jag vet inte på något sätt känns den mer intressant än Ghost Protocol. För, för mig i alla fall. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det men jag tycker den är det är i alla fall ett steg upp som var din fråga. Alltså, det här är ju det är, det är en väldigt bra film får jag inte säga, men jag vet inte, jag har aldrig riktigt knutit an till den, jag fick ju inte någon jättebra ingång i den med tanke på att jag såg den inte på bio, utan första gången jag såg den var hemma hos Otti på en typ knagglig stream, ja det var ju väldigt väldigt speciellt eh, ja, så att jag hade väl inte, har väl inte haft den bästa ingången i den, men eh det, det, det, ah, som helhet är det väl egentligen en bättre film än Ghost Protocol? Men jag vet inte. Jag får inte samma goda känsla av den, och den känns inte lika ikonisk på något sätt. Så att, ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag egentligen vill komma med i mitt resonemang. Men den, den är ju, det är ju en bra film, men kanske inte lika skamlöst god som Ghost Protocol. Men alltså älskade jag inte Mission impossible serien innan den här filmen så gjorde jag det definitivt efter den här filmen. För att den är liksom höjde sig på i princip alla nivåer från förra filmen. Vilket jag inte trodde var möjligt. Men att äh, den har en bättre skurk, bättre speleri, bättre enskilda set pieces, bättre ställen de besöker på, Tom Cruise är bättre. Jag tycker allting bara flyger bättre i den här filmen. Och äh, jag tycker den är mer enhetlig och... Den flyter på på ett bättre sätt än vad Ghost Protocol gör. För den är liksom bunden av sina storslagna scener utan ha en särskilt bra handling egentligen. Men här finns det ändå en handling man bryr sig om och karaktärer man man känner med. Särskilt Rebecca Fergusons karaktär. Så uh, jag älskade den här filmen när jag såg den på bio och jag gillar den fortfarande. Jag... Jag ja, jag hade ju samma ingång till Rickers som den här filmen och sen så när jag faktiskt- såg om den ordentligt så kände jag efteråt- att jag vet inte vad jag tycker om den här filmen. Så såg jag den nu ett par dagar sedan- och jag känner väl lite samma sak. Det känns som att här, den film som jag fortfarande- inte riktigt har landat hos mig- den är definitivt mycket mer helig- utan vad Ghost Protocol där. Och den hänger samman mycket, mycket bättre- den är överlag egentligen att kliv framåt på de flesta punkter. Och jag tycker väl i slutändan också att det faktiskt är en bättre film. Men jag är fortfarande så här... Ja, men jag vet inte riktigt vad jag tycker om den, trots det. Jag vet, ja, men den är väl bättre än Ghost Protocol, men... jag hade jag älskat den så hade jag väl känt den på en gång. Men det är så här, jag vet inte riktigt hur, hur mycket jag egentligen tycker om den här. Jag är fortfarande så här... Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, jag kan, bara, jag, jag kan bara säga ja, men jag beundrar den här filmen, jag tycker den är jättebra jag tycker att det mesta är bra, men jag vet ändå inte vad jag tycker. Ja, men alltså, det, det som var så svårt, för jag minns när den här filmen kom man såg ju den ungefär två månader innan Spectre kom 2015 och man visste om att den var inspelad på många av samma platser som Spectre skulle vara i och sådär. Jag tänkte att jävlar, ska Spectre försöka toppa där? För jag var lite liksom i ett stas när den här filmen var slut när jag såg den på bio och... Det är, så, det är så fascinerande att det finns ändå liknande element med spektrum, liksom platser och sådär och jag menar slutscenen i Road Nation är ju inspelad på samma ställe där spektrumötet är inspelat där Blenheim Palace i London så ja men det är intressant liksom att de överlappar ändå samma år också. Ja det handlar om en organisation som är lite äh, som inte eller ingen har talat om och... ja huvudkaraktären träffar en kvinna som han typ ger upp sitt jobb för och slutscenen är i London och, och så vidare. Ja, jo, men absolut. Sen är det ju lite intressant det här med svenskan för det pratar ju väldigt mycket svenska i den här filmen. Jag hade glömt det när du sa det mm. men alltså det, det är ju det, det är ju det märks väldigt tydligt att det är att, att de svenska linesna är skrivna på engelska och sen bara direkt direktöversatta mm. för Jens Hulténs mm. karaktär har ju en line som man säger, säger i början och som man säger i slutet som är nu ska vi se vad du är gjord av och det mm. uttrycket existerar ju inte på svenska mm. det är ju svängelska ja. det är ju ett engelskt uttryck som man bara har översatt vilket jag i och för sig kan köpa för man skriver ju filmen för en amerikansk publik och det kommer att vara en engelsk subtitle på det mm. Men som så blir ju lite konstigt att höra den där svenskan som inte riktigt är svenska Vad tycker vi annars om Rebecca Ferguson? Jättebra. Ja, jag tycker hon är jättebra. Fantastisk. Ja. Jag tycker hon är bra. Jag är väldigt partisk, tänkte jag säga, men Ja. Ja, fantastisk. Man jag tycker totalt. Hon in väldigt bra. Hon kommer in med liksom jävligt mycket så här cool. Jeremy Renner kommer in med lågt självförtroende så känns det som att hon kommer in med grymt bra självförtroende. <laughs> Faktiskt. Jag gillar det. Ta för sig liksom. Det känns som Jeremy Renner borde lära sig lite av Rebecca Ferguson. <laughs> ja. Ja, fast ja. I den här filmen tycker jag att Jeremy Renner passar in bättre. Här har han en mer solklar roll som funkar bra. Jo, absolut. Jag tänkte mest med att han blir sorteringen ganska många gånger. Ja, som du sa, det är ju väldigt coolt det där att undervattensscenen eller där i vad det nu är, kylsystemet ja. liksom i tagen en men alltså det är någonting jag, jag tycker den är så fruktansvärt ospännande samma, samma här det, Jag tycker inte den, den funkar liksom inte Och det, jag tycker det är konstigt för att den har alla element som gör att den borde funka men ändå det känns som att de är de pratar väldigt mycket om dem och den här filmade i en tagning och Tom Cruise säger också i ja, det kommer vara väldigt mycket långa tagningar Eh, som ni även kommer se i filmen men det är inte så mycket långa tagningar det är väldigt det är väldigt sönder klipp den där mm. och jag hade väl faktiskt gillat om det hade faktiskt varit lite mer längre tagningar så hade man fått lite mer känslan från eh, ja, men från första Mission Impossible när de infiltrerade längre, de här långa liksom spionmomenten där det bara är, ska vara spännande men nu är det ingen spänning alls nej jag vet inte jag tycker snarare att jag tycker inte det ser ut som att den är gjord på riktigt Nej, det, det slås ju också av. Den här måste vara väldigt, väldigt, väldigt misshandlad eh, i postproduktion eller någonting. Ja, och den där grejen som åker runt där måste vara segidad. Alltså, att... Ja, exakt. Det hade ju inte gått på riktigt. Nej, det, alltså, det ser liksom inte rätt ut, vilket gör att det inte blir så spännande heller. Mm. Vilket är sjukt när man säger, men vänta, det här ska vara under vattnet. Men så tittar man på det och så bara. Ne nej, nej, jag fattar inte. Nej, men faktiskt, det är ju lite det som är problemet med just den scenen. För annars, menar, öppningsscenen är ju är ju klart grön. Åh, oh, herre. Åh, oh, jäklar. jäkla, He Hela den, inte bara att stuntet, jag säger helt brutalt coolt, men hela den hela den scenen tycker jag bara är helt underbar. Alla, alltså, klippen mellan de olika karaktärerna deras dialog. Och sen så Tom kom, Tom, kommer Tom Cruise där om Mission Impossible-temat går igång och man bara börjar springa efter planet och hoppa på vingen. Det bara, ah! Fan vad, fan vad bra det. det mm. ja... Mm. Det är hela grejen med musiken och Tom Cruise och allt gifter sig i en sån härlig liksom emulgering. Ja, jag gillar det. är som liksom bara i panik på scrollar i ryska menyer för att hitta dörrarna. Är... Ja, ja, exakt. exakt. Ja, men för vi, vi pratar ju ofta om att uppnedscenen i är. De är oftast är de så storslagna så att resten av filmen inte kan, liksom kan bära upp det som kommer här. Men i den här filmen så tycker jag ändå att öppningsscenen, visst det är väl kanske den största och mest imponerande scenen, men att det som kommer därefter, med, alltså det funkar ändå på något sätt. Och, ja Det är nog också för att inledningssekvensen är så extremt kort. Mm. där är ju kompakt. Ja, precis. Visst att det stuntet är ju det coolaste i filmen, men eftersom scenen är så kort så tar det liksom inte plats från resten av filmen. Men Den är ju liksom, vad är den, fem minuter lång bara? Ja, något sånt Ja, det slog mig när jag, när jag såg om den För så som jag minns det, när jag såg den först Eller andra gången Så var det att fighten in i själva planet Skulle vara mycket, mycket längre Men när han kommer på planet så är det nästan, Det slutar nästan direkt därefter ja. mm. Fighten där inne är jättekort Ja, mm. ja Rot, vi kommer ju vi, vi kommer återkomma till den här scenen Alldeles snart igen när vi pratar om musiken Men att vi har gång på gång pratat om att Så här borde en scenen scen, en Bond-film vara Och den som liksom, liksom sätter tonen för filmen utan att förstöra nöjet för vad som kommer sen. Den sätter upp karaktärerna, sätter upp humorn, sätter upp spänningen och gör det otroligt bra. Men eh, sen tänker jag med Solomon Lane som är skriven i den här filmen och även organisationen, The Syndicate, kommer jag även återkomma nästa film? Har vi någon, eh, någon tanke om honom och om organisationen? Eh, organisationen, nej, har jag ingen tanke om. Solomon Lane tycker jag är. Fantastisk i den, här, i den här filmen Sen Vad jag tycker om hans återkomst i nästa film Det får jag väl ta lite då Men här, alltså här tycker jag han är helt, helt underbar Han är den Nu ska vi se näst bästa skurken Tycker jag i alla fall Efter eh, Simon Hoffman ja. Mm. ja Jag håller med, jag tycker han har något slags Han pratar på något väsande ödelikt sätt som jag gillar. Han ser, ut, han ser ut som en ödla också. Ofta. Ja, det är sant. det är sant han är, han är slämmig alltså. Ja, riktigt. ja Extremt bra uttryck. Slämmig. Ja, man, man tror verkligen på honom som styrk. Och just som ni säger att han väser fram sina repliker. Och han är, han är som hands on som styrk. man Han kan döda folk men samtidigt så rattar han grejer här och där och, Ja, men det är... efter Simon Hoffman så är han klart seriens hittills bästa styrt. Sen tycker jag nästan att det blir det rumphugget på slutet. Eller det känns som att filmen det är väl för att man förväntar sig något så storslaget men det är liksom, att ja, han hoppar ner det hålet och så är ni en glasbur och sen ja, nu är, fi nu är ja. filmen slut. Så bara, jaha. Jag... Ja, men... <laughs> Hallå i hålet! Jag... Ja. jag älskar det. Jag älskar att han kommer ner där. Jag älskar också det som händer innan på det där kaféet eller vad det som de sitter på när han, med att, eh, Ethan han har memorerat allting och mm, just det. Ja, allt det där du bara Solomon mm. Lane får panik och sen så cool, ja, jag älskar också den när man glider ner i hålet och sen så när det går upp för <laughs> Solomon Lane att, <laughs> att <laughs> när det går upp för Solomon Lane att ja, men, äh, aj, nu är det nu är det kört jo, alltså, jag, jag tycker att det är en jättebra lösning det bara att jag blir så för, eller jag blir bara det är oväntat så jag blir lite förvirrad och sen bara filmen slut. Jag är... Det där är ju en sån Mission Impossible-grej också. Det är bara oväntat att det bara händer någonting som man bara är. Mm. Det, det bara tar en vändning som man aldrig hade kunnat mm. se, men som är smart. Ja, men det var jättekul ja. att, att se på den här filmen och Spectre på så pass kort tid emellan. För jag såg dem under samma vecka. Och som sagt, de har ju en del mm. likheter och särskilt i slutet så sitter jag liksom undskad. Fan också att det inte spekterklimatet var så här bra För de har ju en, väldigt mycket likheter Och även när vi går in i nästa film då Så bygger vi vidare på det um, Men Det jag tänkte bort så var att scenen i vin Med Rebecca Ferguson Och Tom Cruise allt det är så Fantastiskt bra, särskilt hur det är filmat Och hur det byggs upp Och hur det liksom hur det nås i klimat och allt. Det är ju... Jag håller väl det som bästa scenen i franchisen. Men visst, kom Kingsman också 2015, va? Ja, ah, ah, det gjorde den. Ah. Det är ju, man fick liksom tre. Det måste vara ganska länge sedan vi fick tre spionfilmer på samma år. Men det är ändå så här: Kingsman, Rogue Nation och Spectre. Mm. Och det är så här: tre på många sätt väldigt olika filmer. Um, så att ja, det är inte ofta vi får tre stycken. Nej. Mm. Ja, uh, yeah, men Road Nation. Alltså det. Det, är cool, ja, det, det coolaste med den operascenen är att, att de försöker döda någon med en basflöjt. <laughs> <Fan>. <laughs> det är fantastiskt alltså. Små nuggets. Jag, jag tänker bara på en sak med den där undervattenscenen. Alltså jag tycker också att den är helt ospännande. Jag, jag, alltså, när ni sa att ni inte tyckte det var spännande. Då tänkte jag, då tänkte jag på eh, en gammal, gammal cell eller ett gammalt moment i fångarna på fortet När de skulle krypa ner i något hål och så var det liksom simma i kloaker av vatten och leta efter någon nyckel eller någon ledtråd eller något. det här var liksom på 90-talet gammal, gammal fångarna på fortet om ni minns den så vet ni vad jag pratar om ja jag minns exakt var det inte, var inte också ormar och spindlar och grejer nere där eh, inte just där men det fanns ett sånt rum också men jag, jag fick för mig att i, i de där det, jag vet inte om det var någon som sa det till mig eller bara jag som tänkte att det var så men i de liksom, gångarna med vatten för det var ju vatten i dem hela så trodde jag att det skulle finnas hajar och jag, och jag var helt säker på att de skulle så här, komma hajar och grejer och det var ja, den, den det momentet i Fångarna på Fortet är mer spännande än den här scenen vill jag bara säga. Oh ja, oja, oh ja. Herregud. för då satt man ju verkligen på, på liksom som Bonola, bara. nu kommer den här människan dö om han inte hittar nyckeln eh, så att ja det vill jag säga, nu kan vi gå vidare Ja då, men då går jag tillbaka till det Och vill ha lite musik snart. Ja det vill jag också alltså, det här, Den här filmen och det här albumet Soundtracket börjar ju med, med Liksom the, Ja men liksom Huvudgrejen eh, The A400 oj, oj, oj. Eh, Soundtracket är ju komponerat Av Joe Kramer som har jobbat med Chris McCrory förut På Jack Reacher och Way of the Gun Och ja, vilket jävla soundtrack det är. Alltså det är ju mitt soundtrack från 2015 och ja, mitt soundtrack i eh, Mission Impossible-serien. Jag tycker bara det. Det, det, det har alla, alla de här beståndsdelarna som Lalo Schifrin eh, hade. Det är svängigt och jazzigt. Inte så mycket jazz, men det är svängigt i alla fall. Och använder både The plott eh, väldigt bra och Mission Impossible-temat som Ja, implementeras extremt bra i eh, The A400 och längre fram i filmen också. Eh, och det är, li det är väl väldigt likt, tycker jag, sättet att skriva på här är ganska likt eh, John Berry's sätt att skriva. Även om det var liksom, ja men senaste han skrev var i 1987. Men det finns många, många, många sätt att skriva och många liksom tillvägagångssätt och uppbyggnad av spår som påminner om, om eh, Barrys sätt att skriva, tycker jag. Typ Solomon Lane-spåret- där, ja, han bygger upp det väldigt långsamt med att lägga på instrument och liksom ja, men dra upp det väldigt långsamt. Och ja, det är ju egentligen ett väldigt, ja, ett väldigt bra sätt att göra det på tycker jag. Men jag tänkte att vi kan lyssna lite på hur Mission Impossible-temat behandlas i den här filmen. det där var The A400 Solomon Lane där han bygger upp skurkstemat väldigt bra vi har ju Havana to Vienna och The Syndicate och sen använder han ju också lite Puccini i opera faktiskt, för de är ju på opera mm. Nessun Dorma, mm. den har jag Jag tycker också det är väldigt snyggt att han hintar den musiken senare i soundtracket också Ja, absolut den är ju med i finalen till exempel. Ja, precis. Det, det tycker jag är snyggt. Man han glömmer inte bort den. Nej, men precis. Jag tänker inte spela den. För den antar jag att folk känner till. Eh, men, eh, du kan väl sjunga den? Nä dorma. <laughs> ja, till exempel. Jag imponerar den. Eh, så den Ja, men man går ju på musikskola. Men eh, det här är väl den närmsta. Emanuel kommer till Justin Hurwitz. För eh, soundtracket eh, släpptes på La Land Records. Oj oj oj, oj. Att, eh, oj, oj, oj. Så att det eh, är helt ointressant information. Men jag tänkte jag skulle säga det ändå. Mm. Eh, men ja, jag tycker det här är det bästa soundtracket. Eh, hands down. Det liksom sätter eh, nivån direkt. Och Joe Kramer får gärna göra en Bondfilm. Eller 15. Eh, sen. Så att, ja Det finns några fina personer Som håller på med musik Där ute faktiskt Ja, alltså ska jag vara kortfattad så säger jag så här Att varje år i, slut varje år i slutet På året så kan man ju Titta på Spotify och se vilka som är De mest lyssnande låtarna man har haft under det gångna året Och den här A400 som du pratar om och har legat på min topp 10 varje år sedan 2015 så det säger väl <laughs> ja. egentligen allt om det soundtracket att jag älskar det fullkomligt och jag hade gjort typ vad som helst att George Rayman skulle komma till Bond och sprida lite magi över oss så jag älskar det ja. eh, Jag håller med, förutom i den aspekten att den inte är på min topp 10 lista varje år sedan 2015 eh, det men i övrigt håller jag med dig alltså, fantastiskt och blir det ja. eh, inte Giacchino så ja Då har, vi har varit två riktigt starka namn till Bond eh, ja, alltså, jag är ju inte så inlyssnad på de här soundtracken egentligen så att jag går ju bara på vad jag tycker att det passar för filmerna eh, och det här det här spinner vidare precis på gekino spåret det är precis så här Mission Impossible musik ska, ska vara så att jag är mer än nöjd och återigen The Plot Mm, mum eller mum? Ja, så det är ett jäkla bra soundtrack till en väldigt bra film kan man väl nog ändå komma överens som? Summerade, ja definitivt. Och eh, som vi alla vet så tar ju inte serien slut här utan det kom ju faktiskt en film till och den kom ju i år 2018. Och det är då Mission Impossible 6 med undertiteln Fallout. Det är faktiskt jag som har snackat om den. Och eh, den här filmen Den tar vi två år efter den tidigare filmen Och eh, Den handlar egentligen om att eh, Det återstående delarna av organisationen The Syndicate har eh, Återformat sig själva i en ny organisation Som kallar sig själv för The Apostles Och under ledarskapet Av den mysteriska fundamentalisten John Lark Så planerar organisationen på att ta Tre stycken plutoniumkärnor och Ethan Hunt och hans gäng blir skickade till Berlin för att eh, ta reda på dem och fånga dem Men eh, uppdraget misslyckas då Ethan Hunt istället väljer att rädda sitt team Och eh, de Apostols då flyr med plutonumkärnorna Och i och med att eh, den utomstående CIA-agenten August Walker kommer in i teamet Så åker Ethan Hunt och gänget runt i världen för att hitta plutonumkärnorna och stoppa The Apostles innan det är för sent. Och den här filmen blev ju väldigt väl mottagen av kritiker och drog in 791 miljoner dollar. Vilket då var mer än förra filmen. Och det är väl den största filmen hittills om jag inte räknar helt fel i serien. Så It's still going strong, den här ja, ganska åldersina franchisen. Och då är ju ja. den brinnande frågan: vad tycker ni om det? Ja, du. Jag tyckte, ju, jag tyckte ju faktiskt att det var ett lite steg tillbaka från Rogue Nation. Um, jag, blev, jag blev nästan lite störd på att för mig den här filmen var det ju verkligen, allt var ju uppbyggt för mig kring alltså, hypen och sånt kring stuntsen. Det har ju alltid varit det mer eller mindre men här var det verkligen Tom Cruise hade gjort 16 stycken saker som skulle liksom visas och det var, det var hela grejen och det tog lite bort från mig att jag faktiskt tittade på en film mer än en Tom Cruise showreel kändes det som. Och jag, jag blev ganska underväldigad av de flesta stund sedan också Visst, jag vet ju att han hängde liksom utanpå helikoptern Men jag tyckte inte det såg så häftigt ut Och jag, ja, då ser jag liksom ingen... Jag blir inte imponerad bara av att han var där Jag vill att det ska se häftigt ut också Som till exempel undervattenscenen då i Rogue Nation Som jag inte blev överraskad eller ja, överväldigad av så att, jag tycker det var ett steg tillbaka. Det är fortfarande en helt okej, okay, bra film. så, Men det är inte ett till steg fram, om jag säger så. Alltså, jag har ju inte sett om den här som bio. Så att, och på, på storduk så var den här filmen magnifik. Jag hade nog inte Jag hade inte läst lika mycket om alla stunds och allt det där. Liksom. Jag visste att lite vad som skulle vara- att han hade brutit i foten och stund och lite sådär. Men ja, jag tycker ändå att... Jag vet inte, skulle jag se den på liten skärm- så blir det väl kanske annorlunda. Men den, har, den, den är väl ungefär som Rogue Nation. Kanske lite bättre. Jag tycker att den har bättre action framför allt. Och har väl ungefär samma typ av story på något sätt eller det är ju verkligen Fan det man behöver inte prata handling med Mission Impossible för att ingen, ingen av dem har handling, det är bara bara McCuffins rakt igenom <laughs> så jag måste säga jag är ganska nöjd med den här filmen ändå det som jag blir lite jag förstår liksom inte varför den var tvungen att bli så extremt mega hypad, jag menar det är en jävligt cool, bra actionfilm men som Otto säger, det, det är ja Man behöver inte trycka upp Tom Cruise i ansiktet Mer än vad man gör Alltså det blir lite väl Mycket liksom Han är ju inte frälsaren på jorden Han är bara liksom en <laughs> Actionskådis liksom <laughs> Nej <Men>, äh, <laughs> ja, det är sant eh, Nej men jag har sett om den här en gång Jag såg om den igår Och Ja det första som slås av när jag ser den här filmen, det är det som händer i absolut första filmen. Och att eh, Tom Cruise får träffa JFK, det är kul. För där träffar han en man som är mer lik JFK än vad JFK är. Vilket är fascinerande. Jag eh, aldrig sett någonting liknande, det var spöklikt. Men eh, filmen i övrigt är väl... Alltså jag, jag, jag har lite svårt att inte kunna bortse från den... Enorma hypen, de enorma hyllningar som bara har varit till den här filmen som är Fallout och jag köper inte det rakt av. Jag tycker lite som med Ghost Protocol att det finns grejer som är helt otroligt bra. Jag tycker hela eh, både biljakten och motorcykeljakten i Paris är det bland det bästa jag har sett eh, när det kommer till biljakten och motorcykeljakten. Jag tycker det är så extremt bra. Jag tycker det skiljer från Otto att, jag, att, att eh, helikopter, när han klättrar på det som hänger, hänger ner från helikoptern och hänger utanpå helikoptern är helt otroligt bra. Eh, sen tycker jag väl att tappas lite för det var ju också en gräsnackare som upp om att ja, nu har Tom Cruise tagit helikopterlicens och han flyger helikopter. Och den var väl inte riktigt lika bra. Men överlag så, alltså allting jaktscenen i London när Tom Cruise kör lite. Free, free running är också... Alltså det, det, det finns så mycket och fantigt bra i den här. Och det, det är väldigt mycket bra action, är det ändå. Ja det är det, och det, det är ju verkligen den här filmens stora styrka att, att egentligen så är alla actionsekvenser extremt bra. Och ändå så går jag ändå inte helt igång på det och jag går inte alls igång på Solomon Lane i den här filmen. Jag tycker nästan att det var helt obehövligt att ens ha han tillbaka, jag tycker inte han tillför någonting Förutom att det bara Jag vet inte, ska bli någon form av Fortsättning som vi egentligen inte behövde Det är så här, Behövde vi få den här fortsättningen? Behövde vi Få allt det här Med dynamiken mellan de två Att han ville göra någonting mer, bla bla, bla, bla. Behövde vi det jag, jag känner inte det Och därför går inte jag heller igång på det Jag går inte igång på att Solomon tillbaka Och då tappar man ju en väldigt stor del Av det som är den här filmen Ja alltså Det är intressant på så vis att den verkligen Fortsätter vart Förra filmen tog vid Nu har de ju verkligen jobbat För att bygga upp en liten värld där med karaktären Och så där. Och det är ju Christopher McQuarrie som återkommer Och regisserar och även Steve manuset Och många av skådespelarna Och de som jobbar bakom kameran Är ju tillbaka också Så att det är tydligt att de liksom eftersträvar En tydlig kontinuitet Och lite som du säger så håller jag med att det är inte är nödvändigt att han är tillbaka och så där. Men att de lyckas ändå göra utförandet ganska bra. Så att det blir engagerande och spännande. För i övrigt känner jag att den här filmen kom lite från ingenstans. Jag plötsligt var den där med alla sina stunds och häftiga sekvenser och så där. Och jag har inte heller sett den som gick på bio så det är lite orättvist att prata om den. För att när jag väl såg den på bio så var jag extremt lycklig bara. För det var jäkla bra upplevelse Men äh, ja, Som ni säger, det är inte säkert att det har hållit riktigt bra Om man kollar på den igen Det är väl kanske lite det att Det är lite mycket spektakel just nu Och det är inte så mycket substans Även fast den här filmen har jobbat åt Att grunda Ethan Hunt's relation Med, med Rebecca Ferguson Men att äh, ja, Jag vet inte Det, det landar inte helt Tycker jag, inte. jag köper mer att Rebecca Ferguson är tillbaka än vad jag köper att Solomon Lane är tillbaka. Absolut. Sen, sen håller jag med, med att det är utförandemässigt. Jag, jag, jag har egentligen inga klagomål på det. Det mest bara behövde jag tillföra det här med någonting? Nej. Jag, jag, jag tyckte Solomon Lane, jag tyckte det här var gjort redan med Solomon Lane. Jag tyckte inte det fanns något som behövdes. Mm. Sig upp igen. Och han gör ju inte så mycket egentligen i filmen Förutom att ha lite dialogsekvenser Och sitta och väsa och tappa bort sina glasögon mm. Han <laughs> kör en Leif G.V. person helt enkelt Ha lite repliker och tappa bort brillorna Ja men ja. exakt Men det är ju lite så att De har ju sagt det, att de skrev ju manuset Lite på uppstuds Utan de, de tog hjärtstensitvensen för det de visste Att de skulle göra Och sen knöt de igen en, en stor runt om dem Och det tycker jag ändå märks när man tittar ja. på filmen. Ja, för det är lite som Absolut. Ghost Protocol. Den är inte riktigt lika lövtund som Ghost Protocol. Men det är ändå... Man inte... Jag är inte så intresserad av det som händer mellan action-sekvenserna. Nej. Nej. Ja, det, men det, det går ju verkligen ett. Det är ju action-sekvens ja. på action-sekvens ja. på action, på action um, Och sen är det lite lullull där i mitten. Liksom. Så att det är ju en imponerande ja. action-romp liksom, som bara mosar mm. sönder publiken men... Frågan är hur, hur länge det håller, alltså om några år, hur man kommer se tillbaka på den. Det är väldigt svårt att säga. Ja. Därför är det också svårt att riktigt landa i vad jag tycker om den än så länge. Mm. Jag tycker också att det jag vet inte, den här hypen som kommer med många filmer brukar rätt ofta, liksom, vad jag har märkt i alla fall, liksom, dö ut. Och dör den inte ut så blir det ju en klassisk film liksom. Men det här känns som en typisk sån film Där hypen kommer dö Och det kommer inte anses att vara en av de bästa actionfilmerna Of all time Som vissa har sagt att det är Den kommer ju säkert eh, fortsatt vara erkänd Som en av eh, den filmen som kanske har Flera av de bästa actionsekvenserna För det tycker jag ändå att den kan leva upp till Men jag tycker det inte nödvändigtvis att det är Den bästa actionfilmen Nej, Nej jag, jag har ju min favorit actionfilm det, det är ju första Die Hard-filmen men eh, jag håller med dig Emil Den här biljakten i, eh, i Paris är, ja, Det är liksom bland det sjukaste biljakt jag har sett Inte för att den är sjuk på något sånt sätt Utan den är bara så extremt Det känns som att det går så jävla fort liksom. Ja, och där ser man ju verkligen att man, man ser verkligen att allting är på riktigt Det är riktiga bilar, det är en riktig Tom Cruise Som kör bland alltså, på riktiga gator Bland riktiga människor med ja. Med riktig trafik det, ja. och, det, och det är bilar ja. där skillnad mm. från en viss biljakt i en annan film Som kom tre år tidigare oh. ja, men det, känns, det, det känns farligt Det känns fartfullt, det känns som att det är på riktigt Man bara suks in i det mm. Det känns som att det när som helst kan komma en bil Från någon annan fil och bara krascha in i, I bilen som han kör, en motorcykel är det till och med Vilket som i och för sig händer Ja, jag menar det, så det känns liksom så här, ja, men Jag vet inte. Jag tycker det känns bara så här extremt Det är snabba vändningar, jag gillar det Ja men det är bra att ni berörde just det här med för jag tänker att kan man bli Mycket större än så här, alltså kan de Sträcka ut den här filmscenen längre Genom att bygga det bygga upp det, och vad tror ni I sådana fall är det rimliga alternativet Att gå inför en Inför en Mission Impossible 7 Ja, Chris McQuarrie Sa ju att det är upp till NASA Om de ska ut i rymden eller inte Så att, det är väl rymden de ska till i så fall Jag kan inte se något de kan göra på jorden som skulle bräcka det här men jag började fundera lite på det där, alltså uppe i rymden kommer ju aldrig ske. Och du frågade, okej, okay, vart kan de gå som de inte har gjort så det fortfarande finns ett faro i? Och då bara jag fundera på det där, fan, kommer inte Tom Cruise lära sig bergsklättring och sen kommer de åka upp på en plus 7000 topp och filma någonting där? Ja, det är typ det eller att han där ner i mariongraven eller något. Men det är... Ja, precis, sätta en jävla min ubåt och dra ner dit liksom. Och skit i att filma honom <laughs> Lämna honom Sätter ner honom ja, Båtjäveln de imploderar ja, men den, här klarar 12, den här klarar 11 000 meter ja, ja, ja, Det är inga problem Men eh, om det är rymden så är väl det i sådana fall Att göra som den här eh, han, han som hoppar med, vad var det, med Red Bull Han hoppar från stratosfären Något sånt kanske kan bli ja. Det är ändå möjligt mm. Felix Baumgartner heter han väl? Felix, just det, Felix Baumgartner. Det är ett jävla bra namn. Det är bra namn. Men något sånt skulle väl ja. kunna ske i så fall. Men annars så känns det som att nu börjar vi nå liksom smärtgränsen för stora stunds. Jag förstår inte hur de kan liksom göra ett fallskärmshopp 1979 i Moonraker på riktigt. Men inte göra det varken 2008 eller 2018. Ja för jag tycker det är så jävla konstigt. Det att de gjorde ju där på riktigt, men sen har de bara klippt sönder och CGI att ändå. Jag fattar liksom inte. Om de ändå ska säga att de ska göra det på riktigt, visa då att det verkar vara på riktigt. Vad fan är problemet? Han gjorde ju 50 hopp eller något. eller vad fan var det? Mm. Ja, för det finns några bitar i den sekvensen där det inte är så SGI tungt. De man verkligen ser att ah, man nu, nu hoppar de på riktigt och de bitarna är coola, det är bara det att de är bara det som är kan skit runt omkring det där. Som man, som, man, ja, men som man ser verkligen så här det, här det här hade kunnat bli så ofantligt coolt Och sen så är Nej, ja aj, Jag håller med, jag håller med jag, tycker det är, jag vill inte att de ska upp i rymden Men det skulle inte förvåna mig det minsta om de gör det jag skulle... Att Tom Cruise får gå liksom Ett ettårskurs på NASA Jag skulle bli så otroligt förvånad För jag tror inte de vill slänga upp Flera miljarder dollar på att skicka Tom Cruise till rymden jag tror Tom Cruise vill det och vill han det så gör de så det. Så betalar Tom Cruise det själv ur egen ficka? Liksom. Ja, Tom, alltså Tom Cruise styr den där serien mer än vad Craig styr, Danny Boyle tänkte jag säga. Men... Ja, alltså den här serien börjar i slutet med Tom Cruise. Jag menar, utan, alltså vi kommer ju att prata om det snart men alltså Tom Cruise är ju den drivande kraften bakom serien. Så att, vill, om han lägger upp en miljard dollar ja då kommer rum och upp i rummen. Alltså får, får jag liksom önska så är det bara så här att de bara kommer fram till att okej okay, nu skiter vi det här. Nu gör vi en Mission Impossible 1. Och precis och gör en spännande jävla thriller. Eh, som då inte kommer att gå hem. För att folk förväntar sig något annat. Men det är vad jag personligen hade velat se. Mm. Den kommer floppa och bli en klassiker om typ 30 år. Ja, precis. <laughs> ja. När Tom Cruise är död. <laughs> <laughs> för det är han om 30 år. Absolut. Det tror jag. Mm, ja. Ja, nej, men då, om inte någon har något mer att säga om filmen. Nej. Då... Slänga över den här Lorn Balfe-bollen till dig, Otto. Ja, får se om micken håller. Mm. Ehm, nej, men Lorn Balfe tog över efter Joe Kramer. Ehm, för att Chris McCorry ville ha ett annat sound. Det kunde tydligen inte Joe Kramer göra utan han var fast i sin robotiska... Nej, jag vet faktiskt inte varför. Men de, han ville ha ett annat sound i alla fall. Och Joe Kramer ehm, blev kastad på tippen. Tråkigt nog. Men ehm, då får vi in Lorn Balfe och det är också kul. Tycker vissa. Men eh, det blev ett väldigt långt soundtrack. En och en halv timma plus. Eh, så att eh, det är 26 spår med ja, väldigt mycket musik. Eh, och här tycker jag det är ett steg tillbaka också. Även eh, musikmässigt som jag tyckte att filmen var. Eh, det blir lite mer generisk actionmusik. Alla har en simmer. Eh, speciellt likt är det ju i, i A Storm is Coming. Första spåret på soundtracket där det låter väldigt mycket som Simmers musik till Dark Knight-trilogin. Och ja, annars är det ganska... alltså När jag såg filmen så tyckte jag att musiken var... Jag var ganska besviken, som ni minns. Att jag, dels för att inte O'Kramer var där, men jag var ganska besviken överlag. Men så är i efterhand, så, så när jag har lyssnat lite på det så är det ändå... Ja, men det, det fyller sin funktion och det, det är definitivt bättre än de första två. Så att det ligger väl liksom på en stabil, vad blir det, fjärde plats av de här sex. Men jag tänkte lyssna, eller jag tänkte lyssna, jag tänkte att vi lyssnar lite på några spår från Lorne Balfes musik till Mission Impossible Fallout. A Storm Is Coming Stairs and Rooftops Spåret Fallout Och Mission Accomplished Sista spåret Där han också använder temat då Men det är ganska många Jag tycker om dels piano Pianot Användningen av piano i den här Det används alldeles för lite i actionmusik nu för tiden Tycker jag i alla fall Så det, det gillar jag verkligen men annars så är det ganska liksom ja det fyller sin funktion men inte så mycket mer, det är, inget som jag, det är definitivt inget som ligger topp 10 för mig på Spotify. Men jag är väldigt väldigt dåligt inlyssnad på det här soundtracket så jag går väl egentligen bara på det som är upplevelsen från det att jag har sett filmen och då när jag börjar tänka efter så tror jag inte jag kan nog inte minnas en enda gång där jag, där jag tänkt på att amen, fan här var det riktigt snygg musik men det där var snyggt det är väl lite som när ni säger, väldigt inte Det tuffar på det, gör sitt jobb. Men det är inget som ja, som, jag, som, jag, som jag bryr mig om när jag ser filmen. Det, det är bara där. Det var precis som jag tänkte också. Det är, när man har sett filmen så, ja, men musiken den fyller sin funktion. Det gör precis det den ska, men inte så mycket mer. Den, den sticker mm. inte ut någonstans. Jag har inte heller liksom lyssnat på soundtracket eh, isolerat så att jag har exakt samma känsla som Emil. Mm. Nej, jag har lyssnat också ganska. Det här är ju det. Alltså jag har inte lyssnat så mycket överlag på. Jag har lyssnat mest på 3 eh, 4 och 5 eh, också de jag tycker är bäst, kanske för att jag har lyssnat mest på dem. Men eh, jag har inte lyssnat in så mycket på det här heller, dels för att jag tycker det är ganska generiskt som sagt va? Eh, Och det, ja, jag vet inte. Det, det gör inget för mig. Det är lite, lite samma som jag känner för, även om jag har högre krav på bondmusik, så lite samma som jag känner för Skyfall och Spectre. Att det är liksom där och gör det det ska, men inte mer. Ja, men det är väl lite så. Det känns väldigt mycket 2018 på något sätt. Lite karaktärslöst. Ja, jo, men det är ju det, är ju det där med generisk actionmusik. Mm. Lite junky i Excel och lite Hans Zimmer och lite... Liksom, det funkar ju. Folk tycker ju bevisligen om det. det är inte min Cup tea, liksom, men det det, det, det... det gör ju att filmer går bra idag, så att Någonting har det ju förkommer väl från Hans simmer skolan så att säga Exakt, jo men det gör han ja. verkligen Ja det hörs ju också Ja Men ja, om det inte var mer att säga om soundtracken så tror jag vi kan låta den här filmdelen själv antända och explodera Så snackar vi lite om Ethan Hans som karaktär Mm för eh, han är ju trots allt huvudkaraktären Med Tom Cruise i förarsätet Och tänkte jag en ut frågan Väldigt allmänt Vad tycker ni om honom som karaktär Och tror ni att Ethan Hunt Kan spelas som någon annan än Tom Cruise Eller är det förbundet till honom Alltså Frågan vad tycker ni om Ethan Hunt som karaktär Då ställer jag frågan Vem är Ethan Hunt som karaktär För jag Finns det en sån karaktär Och finns den. Och finns den så är det ju... Då byts den ju ut från varje film som Rickard var inne på lite tidigare. Det är det, det finns ju egentligen ingen egentlig kontinuitet i vem man är i, över, överhuvudtaget. Jag kan inte beskriva Ita and hunt. Jag, skru, jag kan beskriva hur Ita and Hunt är i Mission Impossible, Mission Impossible 2 men jag kan inte beskriva vem Ita Hunt är som karaktär överhuvudtaget. Det byts hela tiden och det finns inga egentliga tydliga karaktärsdrag med vem man är. Eh, och... På det, på det sättet så går det ju alldeles utmärkt att byta ut Tom Cruise. Problemet är att Tom Cruise är så enormt bunden till den här franchisen vilket gör att ingen kan kanske leda det på samma sätt som han gör. Uh, och jag tror väl att... Ska man göra någon nystart med Tom Cruise, då kan man då, då bara skriva en ny karaktär då. för Ethan Hunt är ingen karaktär överhuvudtaget. Folk skiter ju i Folk kommer ju inte Nej. tänka ja, men var är Ethan Hunt? Jag vill ju se Ethan hand. Alltså om jag får gissa så kan jag tänka mig att uh, Mission Impossible-serien går samma öde till möte som Bond-serien. Uh, nu i och för sig har ju det gått himla många år uh, med uh, Tom Cruise. Men uh, inte så jättemånga fler faktiska filmer än vad som Connor gjorde i början. Så att jag tror att när Tompan hänger in... Uh, vad fan hänger han in? <laughs> ja, vad hänger han in? nu fallskärmen nej skit <laughs> eh, då då kommer de så här ah, fan vi testar med någon Jeremy Renner li liknande surkart liksom. Självmordsbenägen skådis som ja. <laughs> Och så kommer det och så kommer det floppa så vad fan det här gick ju inte. Och så väntar man några år och sen testar man med ny mm. och då kanske kommer det säkert funka för då har man kanske lyckats släppa att ja. liksom. Jag tror att det kommer gå men jag tror det kommer sitta hårt innan att bli av med Tom Cruise. Ja, alltså går det... Gick det att ersätta som Connery? Visst, det var på 60-talet eller 70-talet var det ju. Men eh, så går det ju säkert att ersätta Tom Cruise ja, eller ja. grejen är ju som Emil sa att det är liksom det är ju mer Tom Cruise man ersätter än för karaktären Ethan Hunt existerar ju knappt. Så det är ju Tom Cruise som ska ersättas snarare än Ethan Hunt. Ja, Mm. Sant. Ja, för, jag en, för jag tror ändå att det finns en potential Till att ja. fortsätta på det här sättet Jag, jag tror ju ändå att det finns en möjlighet Att kunna ta det här Mission Impossible-konceptet Som har nu skapats Blivit inarbetat framförallt de senaste filmerna Som trots allt ändå är mer, mer liknande varandra Och ta det här konceptet Och jobba vidare med kanske med en ny skådespelare som spelar en annan IMF-agent Ja, absolut Det Ja, men det kanske, det kanske kommer svida första filmen, efter det här kanske floppar men jag ser ändå potential till att det skulle kunna bli en action-franchise som blir vidare mm. på, på just det här ja. konceptet som har skapats med hiskliga stunt och allt vad det ja. men För här känns det ju också som att det är jag vet inte, det känns som att här är det inte lika, just som du säger det är inte lika intressant att att följa just Eton Hunt för mig skulle det, jag skulle inte bry mig egentligen om det var någon annan IMF-agent um, men om, någon skulle, ja, om vi säger att man skulle göra en ny Bond-film Men det skulle inte handla om Bond Eller man skulle köra på kodnamnsteorin Eller någonting, gud förbjude Så skulle det ju bli en helt annan grej För att James Bond är ju karaktären James Bond, det går ju inte att ta ja, Men Vi tar någon anställd på MI6 bara och gör en film om honom Eller henne för den delen Jag tycker det, det, det blir att rucka mm. för mycket på det Men byta ut Ethan Hunt Eller ta bort Ethan Hunt och spela ja, Låta någon skådespelare en annan karaktär Gör mig ingenting Men jag tror säkert att det kan funka Nej och, sen, nej, och sen behöver det egentligen inte vara så stort fokus på just en karaktär. För The Mission Impossible egentligen är i grunden som Bond verkligen inte är. Det är ju teamet. Ja. Så det man egentligen ska göra där är kan starta om ett helt nytt team. Och kanske inte fokusera på att ha en lead som ska fronta hela, hela franchisen. Det skulle också kunna vara en väg gå. Ja, för Tom Cruise är ju ett sådant extremt draglok liksom med till ja för den här franchisen han är ju Mission Impossible ja. det är ju liksom, skulle, skulle alltså nu skulle ju poster för Mission Impossible kunna säga ja men Tom Cruise is Ethan Hunt, som du sa med Sean Conroy och James Bond på 60-talet ja men lite problemet med Mission Impossible eller problem, det är ju egentligen det största tillgång, det är att Tom Cruise är där han är ju liksom ett unikum i Hollywood och filmbranschen stort, att han har liksom han har headlinat filmer nu i 30 år och varenda filmlinje succé på grund av att det är han. Och hela anledningen till varför den här filmserien finns är ju för att han har drivit på och skjutit på där. Och jag är nästan övertygad om att den här filmserien finns numera enbart för att han vill testa på sjukare och skjuta och skjuta grejer. Och att liksom handlingarna är efter konstruktion. För jag tror på riktigt att den här serien inte kan klaras utan honom, även om Paramount-månen kommer fortsätta att försöka. Men att sekunden han hänger in leendet och kliver in i någon garderob någonstans så kommer serien pysa ut. För ja men för att folk går inte att titta på Mission Impossible för att det är en Mission Impossible-film utan folk går att titta på den för att vill se Tom Cruise och se Tom Cruise göra sjuka stunds. Det kommer vi ju se nu när Top Gun 2 kommer om det är nästa år. För då kommer inte folk vilja gå och kolla för att det är uppföljare till en film från 80-talet utan folk vill se vad Tom Cruise hittar på i, en, i ett krigsflydplan så nej, jag tror inte det kommer att kunna fortsätta, men sen har jag liksom försökt titta på den här filmen nu under de senaste två veckorna med liksom perspektivet att se vad Ethan Hunt är för någon person och inom filmerna alltså inom varje enskild film kan man ändå se att han, han har vissa enskilda drag, att han är väldigt lojal han är ganska känslosam och han är lite eh, ivrig. Men ska man försöka lägga ut någon grundläggande grej över alla sex filmer så går det inte. För att Ethan Hunt är egentligen det filmen i sig kräver att han är. Och utan förkunskap av vem Tom Cruise är så faller ju också karaktären Ethan Hunt platt. För att tittar man på första filmen så är det, ju, det liksom bygger vidare på den image som skådespel byggt upp under de tidigare 15 åren. Så Isaac Hand lever ju på det vi som publik vet om Tom Cruise sedan tidigare egentligen. Förutom att han är Scientolog och förmodligen ganska speciell. Han är ganska speciell. Väl, väl, väldigt speciell. Han är ganska speciell. Ja, Jag hade velat hänga med Tom Cruise på fritiden. Se hur han är egentligen. Bli förföljd av Scientologer dygnet runt sen efter det. Ja, men det vet jag ta. Ja, Vad har vi något mer att säga om Tompa och. Mr Hunt då undrar jag egentligen har, vilken är din favoritfilm av de här sex stycken jag precis jag tänkte säga. kan väl börja för jag tror att min är väl ändå ganska uppenbar tror jag baserat på de diskussioner vi har haft och det är ju Mission Impossible 3 eh, sen tycker jag att det egentligen över, över hela brädet är bra filmer allihopa med undantag för ett år som är den fula ankungen Mission Impossible 2 men i övrigt så ja, Mission Impossible 3 är den bästa Men överlag Fast en bra film är allihop Även om jag låter negativ så är det ju Alltså skitbra franchise Ja, Rickard? Ja, jag tänker faktiskt eh, Jag tänker säga Mission Impossible 1 För att eh, Alltså Precis som Emil alltså Den här franchisen är jättebra Jag, jag tycker att Alltså, Alla filmer är bra förutom tvåan. På ett eller annat sätt. Men... Action... Den här typen av action-franchise är väl inte det som ligger mig varmast om hjärtat. Däremot så är Mission Impossible 1... Jag blev väldigt liksom slag, liksom oförberedd av den när jag så om den nu. För att jag minns inte exakt hur den skulle vara. Men alltså... Jag toktiggade den där mörka, europeiska... spionfilingen. Med kalla kriget för och det svänger hit och dit och intrigerar. Jag är väldigt, väldigt svag för det. Så att... Ja, den, den blir min nummer ett faktiskt. Ja. Alltså, de tre som sticker ut för mig är ju ettan, trean och femman. Ehm, I positivmärkelse då, ska sägas. Ehm, och jag vet inte riktigt vilken jag tycker är bästa av de tre, men... Alltså... Nej, både, alltså Alla de tre har sina sidor Men om jag måste välja någon Så kanske jag ändå väljer eh... Nej men jag väljer nog trean Faktiskt Jag tycker de, de tre är liksom standout för mig Med tvåan som sämst Absolut sämst av alla Men eh, alla andra fem har Har någonting ändå Men eh, trean är nog min favorit Bra skurk, eh, väldigt bra musik eh, Bra Tom Cruise Ja men, bra action Det är spännande, tycker jag bara Gött Och ja då, jag tycker väl att Femte filmen, Road Nation, är den bästa Även fast jag gillar Alla filmer på ett eller annat sätt Det är väl den franchise jag kollar mest på Efter Bond och Star Wars För jag tycker det är ändå enkla filmer Att dra igång, Tittar mm. liksom titta på och slappna av lite och Tom Cruise i Tom Cruise Det är alltid enkelt liksom att kolla på Någon av hans filmer för att han är han garanterar alltid värde på något sätt och hans, de här filmerna lever ju på honom ja. och särskilt nu på sisten, den här stunden har blivit större och mer spektakulära men jag tycker Road Nation är liksom ja. den som paketerar ihop allt på bäst sätt och bidrar ja. med mest karaktärer och bäst foto, bäst musik och så vidare så att det är den som sticker ut mest positivt för min del Kommer du ha The A400 i slutet av nästa år på topp 10? Garanterat. Ja, det är inte klart om den var med i nästa Bondfilm. Det är så man ska använda så man ska använda ja. ett Bond-tema. Mission Impossible-temat är med i nästa Bondfilm. Det är så, så Bond-temat ska implementeras vilket David Arnold också har gjort lite grann. Vi har nog pratat om det hundratusentals gånger men det, det tål att upprepa att det är så Bond-temat ska användas som Mission Impossible-temat används i det spåret. Ja. Ja, absolut. Du och jag skulle kunna ha ett eget avsnitt bara om Joe Creamers musik till Rogue Nation och prata i tre timmar. Där har vi något för nästa år. <laughs> ja, absolut. Nej, men om det inte är nog mer så är det väl bara att. Eh... Får jag säga en sista sak? Eh, ja, absolut. Säg det. Alltså där det här kommer inte att ta långt tid. Men bara snacka kort. Jag tycker att eh, nu för tiden så är det väldigt mycket snack om att ah, Bond hänger, hänger inte med. Mission Impossible har gått om. och Det är så långt mellan bondfilmerna. Vad händer med serien om vi tar sönder? Det är liksom känslan. Eh, I alla fall på vissa forum på nätet. <laughs> Men det är alltså... Vi är ju mer kritiska till Bond. Och jag tycker, inte, jag tycker att Bond-serien och Mission Impossible-serien har hållit ungefär... Lika bra kvalitet. Och sen, ja. sen då 96- då Mission Impossible började- liksom, eh, så har vi fortfarande- faktiskt fått fler Bond-filmer. Sen dess har vi fått- ja. sju Bond-filmer och sex Mission Impossible-filmer. Så jag tycker att vi bond ska bara vara lite lugna. Jag tror att- eh, jag tror att det här kommer lösa sig alldeles utmärkt- för Bond. Eh, bond kommer alltid- att gå ut etta i slutändan. Ja. Ja, alltså... ja, och jag menar... Ghost Protocol kom 2011... Sen dröjde det fyra år till Rogue Nation... Och sen ytterligare tre år... Så det är ju inte någon... Supertakt, om Nej, man ska säga så... Det är, ju, det är ju egentligen vad bond har haft under Craig-eran... Nej... Jag tycker det är intressant med, med det du säger, Rickard... För det är ju ändå vi har ju så sjukt höga krav... Och liksom tittar man med... ja men Tittar man med... Vad ska man säga... Eh, liksom Objektiva ögon, inte subjektiva ögon på Spectrum. Liksom. Så är det ju inte en katastrof. så. Och Skyfall kom ju innan, och det var ju liksom en stor publiksuccé. Så att det är liksom. Det är bara att vi har ribban satt så extremt högt. Ja, precis. Så att det är ju inte. Det är ju ingen, Det är inte liksom. Det har inte, vi har inte blivit utsatta för en Dynada Day, precis. Nej, liksom. och... ja, år 2002 blev det. Ja, men, men nu, menar jag i. Nej, exakt. Senaste filmen. Och även om äh, även om. Äh... Jag tycker att uh, Mission Impossible 3 är en jättebra film så kom det ju trots allt samma år en viss annan film som heter Casino Real som ja. jag tycker brädar alla Mission Impossible-filmer. Ja, herregud. Oh, uh, oh. För den är ju fortfarande på en helt annan nivå mm. än vad Mission Impossible har, har lyckats nå till. Ja, det kommer ju aldrig ske liksom, om OS i, i ja men vad ska vi säga os i Los igen. Då kommer ju aldrig Ethan Hunt eskortera Donald Trump till till eh, OS invigningen liksom. Kastar utan från helikoptern va. Ja, utan fallskärm gärna. Men eh, nej, det, det kommer ju aldrig ske liksom. Nej. Så det Bond kommer alltid liksom smiska upp Ethan Hunt i brygga liksom. Så Nej men precis, i slutändan så kommer ju Bond alltid fortsätta ja. och Även om Mission Impossible är stort Och många säger att det är en bättre film än just vid Så om 50 år så kommer det fortfarande troligtvis på Bond i någon form Och Mission Impossible kommer vara en Någon form av parentes Än fast det var en väldigt bra parentes Jag tänker på Sean Connery-klippet och han läxar upp den där reporten och, så, och som man skulle säga om internet what were you doing 30 years ago you were still in school you prick, <laughs> eller något. det är så jävla bra oh, ja, men jag tycker vi, vi, vi som gillar Bond ska ändå vara nöjda att oh. det, Mission Impossible finns um, jag menar ja, ja absolut, sporrar ju varandra Bondfilmerna var stora för 10-15 år sedan, men de har ju liksom pyst ut och Mission Impossible fortsätter så att det är ändå bra underhållning mellan bondfilmerna om och inte annat Ja men det är ju sunt, sunt med lite konkurrens Absolut, tycker jag. Ja verkligen. Ja men exakt de pushar ja. varandra på något sätt och det är jag glad för. Men nu då? Nu mm. börjar klockan bli sent. Klockan mm. är 21 på natten när vi spelar in där så att... <laughs> Det är det senaste avsnittet. Ja. Ja. Både det senaste tidsmässigt men också Håller på i tre och timme så att... ja, Det var en Riktigt jävla strulpodd alltså, ja. fy fan Svajigaste ljudet Så mycket strul har vi inte haft sedan äh, något tidigt äh, filmavsnitt ja, 1858 Ja, det var nog med vid golden-grannavsnittet ja, Exakt, det är liksom 50 avsnitt sedan, minst ja. ja, det har nästan varit en Mission Impossible att spela in podden Men nu har vi kommit i mål här så att säga mm. Och äh, i sedvanlig ordning då så vill vi ju passa på att tacka Anders Fred och Thomas Drugg deras stöd. Det är från From Sweden We Love och det är ju Agent 07.0 såklart. Och Anton Lotander, vår käre vän som kommer ha en hel del att göra i den här podden och klippt igen. Och sen har vi ju Lars Rolotyp som kommer väva ihop något fantastiskt som han brukar göra. Självklart. Ja. Vi kan ju gratulera Niklas och Edvin också till två mm. koppar. Absolut. Eller var sin kopp. Kommer få oss en lina nyårspresent. Ja. Och på tal om det får jag slänga in då en liten shoutout till lyssnarna rent generellt sett. Våra fantastiska lyssnare som har varit med oss hela året. Mm. För nästa vår så har vi just nu en hel del vad ska man säga, avsnitt som är öppna. Så har ni några förslag på vad ni vill att vi ska ta i ett avsnitt och skriva det till oss på sociala medierna eller till eller till gmailcom Ja, vi vet ju om att ni sitter på några fantastiska idéer så fortsätt med sånt. Ja det är det. Det tror jag verkligen. Vi har ju lite planerat inför eh, att vi ja fyra tre år. Så har vi ju ett litet avsnitt planerat. Jag säger inte vad det är, men det har gjorts förut, kan jag säga. <laughs> ja, så, så du, att, eh, det blir ja. en podd, kan vi avslöja. Ja, det blir det. Ett avsnitt där vi alla är med. Där vi diskuterar bond förmodligen. Ja, det, är... det tror jag. <laughs> nu ska vi inte lova för mycket här. Alltså. Ja, eller hur? Nej. Bond bland annat. Ja. Men nästa gång så är vi på väg in i det nya året och då kommer vi snacka lite 2018, lite 2019 och lite annat som gott. Så att, eh, god jul får jag väl önska er och eh, ja, på återseende då. Mm, tack till mig, det är Emanuel som axade rollen som moderator. Ja det var, det var slirigt men det funkade ja, det, bra. det gick bra tycker jag Det var mitt ljud som var slirigt tycker jag ja, det är bra. Eh, Nej men god jul på er lyssnare Så hörs vi och eh, ni får lite Bloopers också förhoppningsvis mm. Under eh, helgerna tycker jag Ja kommande dagarna Tack och hej och yes. ja, sätt inga knäck halsen För då blir det... ja. <laughs> ja Då blir det... Ja, god jul Och i fortsättning och allt där och tack för att ni lyssnar. Tack och god natt. grytan. Nu stänger jag av. Nu stänger jag